رسالة بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. ويل للمطففين الذين ايزاك على الناس يستوفون. وَيَزْنُونَ كَالَهُومِ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ هَؤُلَاءِ كَأَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ سُورَةُ الْمُتَافِفِينَ مخ کی صورت مناسبت د دماغ کی صورت سره دار مخ کی صورت کی الله فرمایلی یا ایوال انسان ما غرک بربکل کریم سے شی دو کا کڑے افضل ربع عزت من افضل ترغیب ور کہ یہاں مال صالحا ہوتا مکہ کی صورت کے دعایانو چ قیامت رازی نضل تو راشه اعمالکې چرګه مترازی په دغه اعمالو باندې هدلې نجات راکې نده په یو مثال سره پیش کې یا مخ کې یوې ګوره چې جهنم راځي نده لته یو ګوره ستا پکې لیک ې نم دی پکیکی دی انسانه تو خ ته وګوره که نه د دنیا یو سودا کوې معمولی شی اخلی د خپل کور د پااره نو کوشش دا که چې واخلم او اخلمو پور او اخلم شي د کوشش دا که دکاندار چې ګړونو کم نو کم ورکم پیدا وکم اب دنیا په شي ځان لا کمه نه قبلې په دنیا پر ژوندو کې کوټه نه اخلي نو اعمال کوټه اخلی اخلي به اعمالو کې دا سوچ نه کوي عمل خستګي په قران او په سنت لکه څنګه د دنیا اشیاء مالمي په ټول سره بغس کولو سره بغیر د غزنه بغیر د ټول نوښه نه عمل دیونه تر په سنند پیغمبر صلی الله علیه وسلم اصل ده الله ترغبوا فی الاشیاء الحقیرا بل ترغبوا فی الاشیاء النفیسه حقیره زنا پرې د مړه راشد غور اشیاء دو کے محبتوں کا دو کے گھٹاؤ کا نداق قرآن سنت سر برابر کا دعوا خلا اور اد سورۃ نبور سرا بالکل ممزوج دی کے سوال لسم سمااتو گرے و ان الفجار لفی جہنم نوبتی صورت کی وہ آیات کی وہی کلله ان نه کتاببل فجارې لفیسی جین یا مخکې کلله بل تو کسدي بونه ببدین نو دل ته له سما یادې وي ی قالو یا مخدیہ دی الله سمایات کې ان الابرار لفی نعیم نزلتا اتلا سمایات کې وای اوما کلا ان کتاب الكتاب الابرار لفی علین یا مخدیہ پین سمایات کې وای علمت نم سوم قدمت قد واخرت نزلتا یو کم دیر شم کې وای وَإِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِ مُنْ دا دا سورت لرن مقصد دی نور دا سورتو نطول یو نیمنت منت روان دي لیکن دا دي سورت داور ترغیب الى التوحید پګیشته مو یاد کئ وګوره او فيز الکفلیتنا فصل متنافسون وای له للمطففين سترګو برازی وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ جَهَنَّمَ كَأَنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ نو تَبَاعِدَ لِلْمُطَفِّفِينَ كَمْ وَن كَمْ ک... وَن كَوْنَ تُولِرَامَ کو چه تول کې سکه کمی کوي نو تبا ایران کماونو کدو ټول لرا علاقت ته الذين ازقطالو الناس يستوفون همدا کساندی کله چې اخلی پیمانا ده خلقن نو يستوفون پر اخلي على الناس من الناس و ايذا كالوهم او وزنوه يخسرون او كلتول كيد وينرا او وزنوه يا وزن كيد وينرا نو يخسرون كمي کوي بدعتي عندي کنا ذو بدعت بیانئی دلیل و تاان به دلیل وواړی دکانه نوم ده کوي بل نه چې اخلی نه پوره خپ شي خر نله کې به یا کم کړی ګټه کې به کړی س سر نقصان به کړړی بیر دنیا پر شهزونو کې انسان علیګیای او هغه کیسمره مهنت کې کا کم څه شي نه اخلي پوره پوره اخلي دا اخرت پر کارونو کې مونډاو او دا اخرت اعمال هغه تعالی پوره پوره یې واخلا تول دا, دا اخرت د اعمال څه شي تلهیگی تلهیگی پس سره په او سنت سره یاللته علی یظن اولائک ان هم ابعثون آیا ګمان نه کيده کسان چې دوی و پورته کړي شي لېوم نظیم او یوم عظیم اشعانه کې یرغاټ رازداخا یوم یقوم الناس لرب العالمین بدرز او بدری خلق مالک د تمام مخلوق دا ارمخ مخ او الی کلا کتاب الفجار لکی سجین اور مخید ابرار و فجارو ذکرلا اجمالاً مخی صورت دل تد فجارو لس امور ذکر کین نو تا قرانګه دا ابرار و لس امور ذکر کوي لس لس کله په مند حق ان صدر یقنا ان کتاب الفجار یقنا لکد فجارو خامه په سجین کې او ما درا کومه سجین سشي هو تا تا چې دا سجین سشه الله فرمایي کتاب المرقوم یو دفتر ده مهر زده لیکته لیکل شوې معلم تنظیل ل کې مستقر الارواح للفجار وا فجار د غې دی چې کوم ک وا د فجارخه دفترغلل ته دی طببا ده په د بهې مکې لاموکذیبین سوګی دا کساندی چې تگزیب کي دروازې د جزا او د سزا وما ایوکذیوبه الا کلو موت دن اسیم تگزیب نه کي د قیامت ماګر هر د هات نه تیروتونکه یا سیمن ډیر اور پکار کیسی اعتدالی زیات بیدتیھا اعتقادی بیدتی دا ټول عمر کار دا رہی او کله چلوسته کیږي پته من آیا تن زمنگ نو دی او یا ساتر الاولین دخ قصید زڑو خلقدی اللو ایک اللہ دا سی خبرنا دا قرآن کسی دا زڑو خلقو ندی بل رعنا لا قلوبیهم بلکی زنگ راویست دے دا دوئی پاسرنو ما کانو یکسی بھونو دا دوئی آمالو اوچھی دوئی گٹت دی دوئی دا د دا وجنا دا دوئی پاسرن منتے دا څنګه غره راغره ده چې دا الله کتاب په خند نه وي کریم په اثر نه کوي کلا ان هوما ربهم يوم يذن لمحجوبون دا چې خلق الله وي یقینا دم لقات ضغل ربنا بدر غرزب لما حجوبون وفرده بکړې شي انرب م نه لقا سمه نهله سال ج بیا بهدو یخام مقا ور نو وېجهرنمته نو بیا ورته و شي دغ جهنم دی چې تاسو د د تذب کو دغ ځې او سره ش د ااباررو حاله وا داغولس کومور یقیناً لکداب را رو دیلا فی علیین پا مقام کی علیین کی لدو مستقر الارواح دا گا دیخوا نمو منانو سشیغ تا تا انش علیون سشیرے کتابن ملکومن دفتر دفتر موحر زداده او شادو المقربون وین د دفتر راه مقرب ملائک المقربون چې الله ته ډیر نې شي مخلوق سوک دی ملائک دی بلبل سوک نې شي راځي دا دفتر دا ملائک او دفتر ان الابرار الی نعیم یقنا نیکان خلق با نعمتونو کی کامل نیکان الابرار على الارع ایکی پتختن یا پکورسوی بناشی یان زرور وګوري وا اور تر است بناشی پکورسو بناشی او ولته وګوري اوتار فی وجوهین نظرتن نہیں په جنې په مخونو ده دو دوی کې تازه کې دنیا ماتونو تازه خوشحالو خوشاله یوسقونا من رحيق المقطوم یوسقونا سکول کېږي او په دوی مان دي د شراب خالصونه مختومن چې مهر به ول شي دا سه شراب قال شراب یې بالکل سیلبن وایخه سو قسم د سه شي ګډون نه پکې نهي ختامه مسک نرمه ور شي شي تاپا به د شي تاپا به میسکونو د مسک و فی ذلک فلیطنافس المتنافسون و فی ذلک ان پدی کی پس من دیو کی المتنافسون من کون کی رغبت کون ددس زی زہ پارہ دی محنت کی خا ددس زی زہ حصول کوشش دیو کی نتای زی د مینا وک ومزاجه من تسنيم ګور ګډون بددي سي د رحيق ګډون بددي مينو تسنيم د تسنيم نو وي ګډون وي تسنيم تسنيم سي شذای نه نه چنا نه آی اشرف جس کی باقی در المقربون آغا قلق شی اللہ پاک تا دیر نیزی شیوی خوا مڑی گیو پاک امن یا المقربون آغا قلق شی اللہ تا نیزی شیو دنیا کی ورزان نیز دیکھڑے ہو ان اللزین اجرمو زوران عور کئی شکورتا فجار چکم دی دامت کې خو بدوي دا حال دنیا کې دوی څه کول الله یې کیننا کسان چې چرو می کړو و دوی او مؤمنانو پور یضحكون خندېدل خندا واي کولن مسخري به کولی دوی ایمان والے پورې به خندل داس خور اوڑکی کې نشتی رومان نشتی اوڑکی اویزا مرو بیہم یتغامزون صفا دے ستر کو وإذا رأوهم كلبشدي دوی د مؤمنان ولله نويل به انه ها ولا ظالون یقینا دا خامو خډیر غټ گمراهن مؤمنان د به گمراهان وی لکه د دې زمانه وګړه چته چې ماحد خلغ ورته شراره دی وی شو ورته گمراهوي او ما ارسل عليهم الله <اللعوی> نو لے شي شیدہ بد اللہ فجار پدی مومنانو منی حافظین سنگاہبان چی دوی بدہ دوی احتساب کئی دوی بوردہ خوابہ دوی خو بس آگوی کے بھائی نوکتے لٹوولے دا آگوی پکارنوں کے علی فالیوم اللذین آمنوا من الکفار ازاکون وصلن رضی مومنان با پا کافر و پوری از حکون خندا کیخا عللہ رائے کی انظرون پختختونو بناسی گوری باد سشیت و گوری حل سویب الکفارو ما آکانوی یفعالون آیا بدلور کڑیشور کافرانو تاوا دا آغاملون چدوی کول او بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وفزنت لربها وحقت سوره الانشقاق مكي سورۃ کی ترغیب اعمال وتشویق نو پدې صورت کې ترغیبا کې دي تور کوي بلکې دلته عمل جوړوته ده کده هغه عمل توې سړې پګیزان شلې مشقت انسان ته خو مشقت کوي مشقت راشه داسې عملو دا کې دي وکړل چې غت دنی نجات وي راشک اعداد خینو تشدید دی کی زیادت دی خود آمال و قریرو کا په دې صورت کې زیادت د پمخ کې صورت چې مخ کې خدامال او ذکر ولیکندل ته وي جزاد اعمال او بدر تر کیفا دک مخ کې صورتو ګرهي چون د سوایا ته ګرهي فَالْيَوْمَ الَّذِينَ مَنُوا مِنَا الْكُفَارِ يَزْحَكُونَ نُدِلْتَوُ مَنْ يَا تُغُرِخُ فَأَمَّا مَنُوا اُتِعَ كِتَابَ وَبِيَمِينِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُوا اِسَبًا يَسِيرًا یعنمَكْ يُغْرَيَو دِرْشَمَيَاتِ وَإِذَا نُقَلَبُوا إِلَهَا أَهْلِهِمُوا اِنْقَلَبُوا أهلهم فَعَكِ ما مزونو دا ما پرېښه کسمه وکنه ها ویزام ربهم یتغامز نو سی واره کله بجیدوی ثروتل و دې مؤمنانو من تیم نشاری وای کولی سترګې وای وایلی صداغی و او ایزن قلب اله اهل من قلب فاقین او کلب چې واپس خپل کورتا ان تل بکورتا خپل مرګ ورو خلا نتل ما فاقین ور ډیر خوشاله سرا مسبروا چوم من ورته نن دا وی کانسری ورتا وکړې مړه سبې زتا کړه دا مقصد آیات پاتې کیږي کله زما نن سترګ ډېری خرابې نہایت تکلیف کی معالی دی خیر کی نگور امخ کی آیات یو دیر شم وَإِذَنْ قَلَبُ الْأَحْلِ مُنْ قَلَوْ فَاكِهِ نُدِلْتَ اللَّهِ سَمَایَا تُوْقُرَئِ بلکی پر اندر سمایات بلا ان رب هو كان به بشيرا الله خليتن کې دی يا مخ کې سوال سمايا ته غوړاي کلم الرانا لا قلوبهم كان يخشون دل ته دول سمايا ته غوړاي ويسلا سايرا جهنم تبذخ يا مخ کې لسمايا ته ويل يوم ينزل للمكذبين ندلته تو یشتمنه تا ګوره بل للذین کفروا یکذبون دټوله یات سورته نه بل سره داسیمام زوج روان مقصد د سورته ترغیب ده اعمال صالح او تا او توحید تا د فرد حساب یسی ایذ ا سماؤن شققت کلچ آسمان او چوی واذن لد انتظار کوي دوه حکم در خپل اذنت سماو وګي خده حکم در خپل تا الله اقې ددي سره دا غکې خول دله تابع زن طاب دی الله کله حکم کوي لرو م ته او کله چې مکهه رااخ کې شيلقتمه في هم ته خلته اوبه غورځې د ځمکهغ سرران چې پهدي کې دي د خزانو لرا را وته خله خالی به اوږي خې دې حکم در خپل تا او دا خو دې سره لایق دي نه ندلته عبارت کې ده نفعل مل مكذبون ظلالهم کلچتا وخرشن بیا وګوران پخپل حال په شيخه چې وزدو حال یا ایها الانسان انک قادن الى ربک کده او انسان تو کو عامل کہ ان کے یوم مشقت کہ ان کے ال رب کا پر سید لکی خپل رابطه خپل رابطہ پیژان نے ذی کا ہے کدهن مشقت انسان تو کو معاملات خامل کئ کفات عمل کئ لیکن تخور تخوایګنه او لاسما قصد دي پار کئ ال ربک خپل رب ته پیځان نږدې کئ نو فملاقهه پس ملاقات مو کئ دي خپل رب سره اخر دي رب سره فملاقات مکه یا فملاقهه زمير دی عمل ترجه کئ قد حت هر ارسنگ عمل چه کئی نو خوب آرسر آقیل ستا ملاقات کی گنا نو محنت خو کئی خامق دنیا کی ستایو محنت لگیا دے لیکن راشا کا محنت دے برابر کا گنا قیدت اسمہ کا عمل اسم کا دا قرآن دا سنت مطابق اگا عملو کشی اللہ تفیو رسیخ فا اما من اوتیا کتابہو بیمینی هر چې دا غا چې ور کړې شوا ورته عمل نامه په خيلاس واساو په حساب وي سامن يسيرہ په زر دي حساب اور سروشي صاحب سان حساب يسير وي ساده په اکثر سمونه قشہ تفصنه نشلي زاس ايش کا واخ او ينقلب الى اهله مسررا او بغرزی د خپل اهال ته یعنی خپل مقام ته مسرور خوشاله مقام یستې جنت دی وا ممنه وتی کتاب ورا زهر هم هر چې اران چې ور کړی شور تو عمل نامد شاده ده شاددنا ني په ګس لاس ورته ملاش نو ده بدغل تف سوف ید صبره زر دې چې ده چغوي اوازونه با کوي غواړي واه صبرن حلاکت تباہي یا الله مرگ راواله ويسلا سيره ما ودنن بش جهنم تا انه كان في اهل مسرور ما يكن نو ده خپل قرانه کي په دنيا کي مسرورن بيغما دې ډېر بيغما اوخه مسرور خوشالو بے غم د خیرت فکر ورسرنو انہو ظن اللہ یحورا یقن اندر دخ دا خیال خو چې چری دے با اور اون گرزی اللہ پانگتا یحور منا یار جاو اندر دخ دا خیال ہو جانی بیا بس دا دنیا دا الله تا بیا با پس کی دل نشتی گرزی دل بل ان ربه كان به بصيرا بل كه خبر دا يقينن رو دد كان به وسيرن ده دل رب سيرن لذن كه نلا نه دص پټم نو فلا اقسم بالشفق پسنه دارنګ تاسو وایه کنا چه قیامت نشتی او دان نشتی آغا نشتی اوخ سیمون بی شفق گواکو مزو بی شفقی صور خیده خام او شفق اطلاقو خو په دوړو کې از سو دوارو منی معنی داسه او کئی اوخ سیمون بی شفقی شفق لراین سور والی او سفین والی دو ما خام اول لیله و ما بسقا او گوا کوم ز شپې درا و ما بسقا او انا سررا بسقا چراجه مشي په دیش پاکه شپاراغلا هر سپښ نشو ټول مخلوق اول قمر اذا تصفا و شاهد قوم اذا تصقان کل چدا کامل شي لترک بنا طبقا طبقن خامخ لار به شه یو حالت نا رسود بل حالت نا په یو حالت پټو لمر نه څنګه چرواز دا روزلار نو ما خام شو نماز قوطان شو تمام خلق را جما شپ خلق په لزه ترا غياري او ار يو خلق په لزه ترا غي کنه انسان د قرانګه دنیا کې عمر تیرې مر در باندې راغې فنا در درمن تیراله لیکن د دغه طبقه نو رستو یو بل طبقه ته چا غې ته برازي وبار ته ټول را جما کېږي که نو اسکو خواره وره څوک یو مقبره کې پروت یا نو سګ بلکې نو سګبر ځکه نورو حالات د سی برای زیریږي بل طبقه تبرایږي ټول برای جامه شیخه فما لا یؤمنون والسدید خلق درچی ایمان نه راوړي او کله چې و تو وای علیهم القرآن کله چې لسته کېږي په دوی ته قرآن لا یجدون دو سجدې نه کې سمند الله تعبیداری نه کوي دو یوازید الله ته سجده نه کوي یوازید الله تعبیداری نه کوي بل چا بل چام کوي سره هلای بل الذین کفروا یکذب بلکی کافرون یکذب تکذیب کوي د الله د سجده غیر الله ته سجده کوي یعنی تکذیب یواز د سجدی دا الله کوي الله په توحید سره نه مانی ول لو علمو فما يعون الله خبور په هغه مانی چې دوی په زړه کې ساتي يعون يعونه په صدور الله خبور په هغه مانی چې دوی په زړه کې ساتي کې دا دوی چا خیالات دي ساقي فَبِالشَّرْمِ بِعَذَابِنَ لِم فَزِر ورکتو ته په عذاب درناک الَّذِينَ مَنُوا بَغَر اګه سائن شي ایمان راوړې دې امره کړي سنت مطابق لهم اجر غير ممنون د دې لپاره اجر دې به حساب بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذاتلبروج ول يوم الموعود وشاهد ومشه قطن اصحاب سورت البوروش دی گورا مقی سورت کې زجرو چې ایمان ندر اوڑی آقو تیسور کڑا زورو نایا ور کڑا فما لہو لا یومنو ندلد ترقیدہ دا لاسکه ایمان راول پریده د مؤمنانو مقابله کوم کیخه یا مخی تخویف او صرف دلته تخویف د دنیاي ورسره امر او خریو دنيوي د ذکر کړي مکه سورته کی ترغيب او صحيحه کې دي تسهي عمل د دې سورته کې د صحيحه کې دي او د غلطي کې فرق ذکر کړي چه غلط عقیدین و غصه که او چه سی عقیدین و غصه که او چه سی عقیدین و غصه که او دوارو فرقود اللہ تفصیل لکھا مخی تاسوی پاول آیات کی دلتو مگره و سمائی ذات البروچ مخی و لسمایات کی ہوئی گنا فصوف ایدو سبوران دلتا سلورمه یاد کې قوتلا اصحاب الخدود مخکیش وګم얏 انک خادم ال ربک کده نو دلته ومه یاد او هو ما لا ما يفعلون بالمؤمنین شهدا یا مخکی په دې شته م얏 اِلَّا الَّذِينَ مَنُوا مِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ نُدلتَو قُرِيَوْ لَسَمْعَيَاتِ اِنَّ الَّذِينَ مَنُوا مِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِمٍ تَحْتِ الْنَارِ ذَلِكَ الْفَوْضُ الْكَبِيرُ یا مَخِد وَيُشْتَمَيَاتُ قُرَي بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِ بلیل لزینک فروفی تکزیم مقصد ده صورت تاقیفی دنیای دی منکرینو تا دو د نمونی دی تاقیفی دنیای دی کردی. اول شواهد ذکر کئی بیا یو تخویفی دنیا وی دا صحاب الاخدول بیا رستو تخویف ور کئی زیر ور کئی بیا ذکر کئی دا فرعان و دا سمودیانو و سمای ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود ذات البروج و ولا قواد يوم الموعود ولا قواد شاهد ومشهود قواد مشهود عليه شهره نوابي وليك امراد وغيره ورستو ان بدء شرابك لشديد دغدغ بعض نهدل د تقدیر بهاز ان هم ملونو نه لو دله نهتیاندي لا ا ددي چې دوی د وجهلی شي لکه سرګیا سبول حددو دو خته لکی شي یا بعضې ان وی معذبون دا بولا تقدیر رو باس ہے لیکن فراغ و غیر و ایچی سڑو دمران لری تکلفات سلکو خودی قتل منی رسط فا داخلہ کئی یا قد داخل کئی جو بس جوابی جوړ گئی نوو سمائی ذات البروجی شاید دی اسمان پڑا انو حالا بروجی اصل گیا ته تورو توی نوو اليوم الموحود او شاهد دا غرض چې وا دا کړه شی ودان او او مشهود او شاهد دې شاهد او چا مانی چې گوي کی گوا کړه شی مشهود سو کوی جمعه عرفه یا براکس لیکن غره دادا وہ شاہد او مشہود شاہد تماشاگر او مشہود اقا چې تماشای کوي وہ شاہد او مشہود بوره دنیا دا کنه دنیا کې غوښ او دے اړه چا خو تماشہ کی مقوتل اصحاب الحضور فقوتل اصحاب الحضور فقو اصحاب الاخدود صحیح مسلم کم دا واقع راضی زو نواز یو بادشاہ ظالم یہودی بادشاہ اگزان سرے و کاہین نیولے و اب بڑا شو اگزان لسڑے و سڑے و نیوا یو ما شم ذہینی قتل لے دا بور دا کهانت خوک کور دا ته بلاری چیزی یو سمعه دا عباد خانه د عیسیان دا راحب پکیدن ننست دی زوخن شوخن لڑکین است دا خبر اول اخوان والا رفتا رفتا تگره تک شروع شناغورتا دا, دا قید اصلاح اپرا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سی کلمات ورته وردو خون دلته په لګټې مو لګیت کنا کور کیرته وم قاریږي نو ولتا استاد جراتم قاریږي ما خبرته وته وریاو خو لا کرچ کور ته لاړ استاد سړاونو خوځه خودي استاد او چې کله دغه کاهین خللار شوی خپل اهل سړاونو خوځه خودي اهل ام کنه مؤمنان ایتفاقه دواچې پلاړه کیو اجده سوکوی منظاره ولیکن ورادا وچی ولویج داهای وغاٹ مارو. پوراً لاری نسل لخلقی لا رائی سار کرده ده. دم درو دولارا غلی دیگ سوکی پا گٹه ولیسه بس قضیم. دیره بسم اللہ الرحمن راین را کڑا چو. اج داهای دوڑا کڑا. خلقورده توجوه بیدا شو دی ما دغه سره دا زم کمال کمال نری دادی کلماتو کمال بسم الله الرحمن الرحیم کوم کار کوي ا غال نشه مونږه پیدا کړو مدد دا, دا په نوم واړای تر دې پوري چې دغه وزیر او بادشاہ لرونو د دعا او کړ الله پاکا غستر کی سمې کړی بادشاہ ته خبر لړ چې خلکو صفل طرف روان دالم بادشاہ دی دا رئیسار کې چې دا چل سره حل وایا شهید چنه ذکر کړل مجبر شهید د استاد خوله هغه لګی د هم شهید کړي نو هغه وزیر هم شهید کړي بیا کوشش کوښښ دی وژنو تاسانی و سرکړی دریاپتا چې و دریاپته وګرځوي بدنام نشو اچھا پچ راغله غې ټول دړه کړی دی چا پکړی دی دی دې نه په څه غرتن او غربي الله فضل لا غت تباشير واپس راغل بعد شوي دداشي خبري نه جته ما ووج خلک را جما کا دا غشوا خرو بسم الله الرحمن الرحيم فنوم د دې معشوم رب منی زه تاولم کا اوا شي دا شی او شو د یمول شو شهيد شو بس یو موحد مرشي کنا الله پاک ډیریا پیدا کئ تولو خلقو اکساری ایمان راوڑے دے زنانو ناری نو یو انقلاب بر پاشید بادشاہ خیر تم شوڑیر و اخلا خندقو نیو کنی سوورو نی پاکی بلکڑا خلق بے پاکی غورزاو دا غشانی چکم مومین آن ورطبہ سنگا چل لے بس قبول یو زنانا دا ماشوم دے ورسرا ا ځنا مته څنګه وینا بسم الله الرحمن الرحيم ماشومې ته نه واګه سوې غواړم مورخه بچی ته نه ټینګي الله مروې داغه هغه حالت بیان نه زبان حال شورتوي بیاغه بچي ورته اندر آ ماذر اندر آ ماذر کې منې جا خوشم گرچی دن ظاہر میانی آتشم موری دن رازا دیر دو خوشحالای زیده گل گلزار زیده اگر چه بارنا او ارخ کاریخ بس دوی دق خند کونو گیر چاپی رک کورسی لگوی ناس تی خند آگانی کئی پاک دا او راو باست دوی طبا برباد کرد اللہ پاک دا او نماند د فی دنیای ورکی یداتاس خلق سره الله وی ادا کرکی خلق اور سره تباہ شو کوت لا اصحاب الخضری تمصل عذاب دنیائی پلانات کڑې شو تباہ کڑې شو خندقونو والا ان نار ذاتل وقودی دی اور دیر خشاق والا دانار بدل الكل یا بدل استعمال کا بدل کل شی اوخودود النار دا خندقونه دا سود او روگن او ذات الوقودی چی بلشیو پا سمنی پا خشاک منی ایز هوم علیها قعود کل چی توی دا خندقون سرها قعود ناس چای پیرا ناس او همله مع یفالو نه بلمومننی نه شودون او کارونو چې کول په ممنانو باندې شو د یو شوو حاض اوله ما یالو دوی په کارونو کارو نومانته چې کولی د ممنانو سره شودوننو تمماشه کوون کېوو الله پ غور را و شهودن سه جوورمه بد نو وګړلی د د مومنانونه مګ دا خبران چېمن را وړی په لاظ زل الخې زور ات لی شي منې هغه ات منې چې دغ په اختیار کې بعد شید ده سمن د ځم کې د او داله پار سمن انګوا د حاضر نااز اوګور نه لځ نه فتنل موومې مومنات یخه کسان چې تکلیف یو ورکه مؤمنانو څړو درا مؤمنو خدلران دغه فطانه په ماننده بدنامو لمراي یگناک سان چې بدنامه کړه مؤمنان څړي مؤمنه خدې تکلیف یو را څو بدنامي ورسوله عذاب یو ور تور اوسو سم الله يمیتوب توبه ونه اخلا د دوی د فرانز عذاب د جهنم نه د دوی فر او عذاب و اشارت پر کہ یا کنارہ کسان چمو مینان دي سنت مطابق د دوی د پران باغونه دي بهي کې ولان لغنه والی د دا دان کامیابی لوي ان ب شربک ل شدید دغه اصحاب حدود چګم لګ قتل اصحاب الحدود ان ب شربک ل شدید یقن ل ول رب ست خامخه نه ی یقیله پاک اول پیدا کولو کو نو دباره پهوم کوي وهول غ فو د بخه کوون کې دناو او مینه کوون کې د مامانو سره هر شي مالک د ال مجو ل شانواله دی فاللیما کوون کې د غې چې کې و غواړی حاله ته هی اوز دویم نمونا دا عذاب ذکر کئی یقنند را کرے تا تا انخبر دا لخ د دا فرعون دا سمود فرعون سمود دیوالی خواست ذکر کرو دم دیر مسو دارو او دیر مستخه خوا د دا صحاب بلکې بلکی کافران دی فید تک زیبینو پا درخ جنتیاں کی پا انکار کی کافر خوبست پا انکار کې پروت پی اول لوم ورائه محیطن اللہ پاک چار چافر دینا محیطن دوی دراغی رو ان بل بھی خواه بلو قرآن مجید بلکہ دا او قرآن دے مجیدن لوی دا بزرگی ورائی دے فی لوحی محفوظ پاکا تختائی کې دے پاکا لوح که دے محفوظ حفاظت اکڑے شوی ان <laughs> <دید> دا لپا دفتر کې ده نو همافوصه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق ګور دي الدولسم سورته د سورې قیامت نشورو دي دا په یو طریقي سر روان دی یو موضوع مضمون دی پکې قیامت کې بیان د قیامت او سوره تنزيل کې هغه کې نمونه او بشارات نمونې توقيفي د نړۍ او اخروی او بشاراتو پکې هم رسالات کې امثال او نمونې د عذابې سوره نوہ کې تفصیل د یوم الفصل نفی نفد شفاعت قهري او ينظم الزعرات او هغه کې نمونې د تکذيب د فرعون او د غسزان ف سرهې اب اوپغې کې ترغی تبلی نو و هم تکرو پاغې کې د قیمت او او د دنیا حالات بیان ات تاروپغې کې خلاصوه نه هم طفی نوهغې کې ترغیب ې سالی اوته لسم سر لین شقا اوپغې ترغب صحیح ته یو لسم ورووجو پاغې کېې د من کې نو ذکر وی دو لسم د اوس تاریخ ته دا خلاصه د ما سبق ذکر کئ مقصد د سورثه تخریب ده او نزول د عذاب سره موجوده ومنکرین ام مخی صورتو غره شلم آیات ولومین ورائهم محیت نذل تو غره سلور اِنْ قُلُونَ سِلَّمَّا عَلَيَا حَافِذٍ یا مَقْيَوْ قُرَيْدِيَا اللَّهِ سَمَعَيَاتٍ اِنَّهُ وَيُبْدِيُوَ اَيُوَ عِيْدَ دلدشفق مَعَيَاتُ قُرَي خُلِقَ مِمَّا عِنُ دَعْفِق یا مَقْيَدْوِ اَيُوَ عِيْدَ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ دلتن هم ایاد یوم تبلسر آئر یا مقی لسم ان اللزین فتن الممی والممینات ندلتن لسم ایاد فما له من قوة ولا ناصر دار ٹولیو لگی دلی شاهد السماء او ذا شبيره تنون کې استوره طارقه سي مشهوده چې د ماخامه فستوري توي لکه غوره داده چې مطلق استوره او ویل شيخه اسمان استوري او ما ما طارق سشبوک تاعدرا چې طارق څه ده نشویرات لن کې څه ده ان نجمو ساقبو سوره زلیدون کې دے چمګدار ثاقب الیدل مانو چمګدار مان زلیدون کې رخي د یار د ماخام سوره ګور یا ټول سوري پرخې ان کولو نفس لما يا حافظ نشته دې هيسيو ناس مگر پاغمند دې نه گهوان شاہد محمود الرحل کی مناسبت سے الله کو ردی اسمان تا وګور دغه حفاظت می کړه له کومه په تاریخ باندې دغه اسمان می را کړه د پاره تاریخ باندې نو له یې حفاظت ما سٹام پا ملائکو زستا حفاظت کو ملائک میستا حفاظت منی او درولی دیخا تور محمل شنی تصد عمل دا پارائی اسی بیکار نی او سرنگی چل اللہ پاکوی ما بر آسمان رڑا کردے پا سطوری منتے سطوری پاکی پیدا کړي نو د پر نمائی او کتاب را کردے اغستا درن دا پارای چپتی سره تبس کرن حاصله دا استاد رنا دا پارای حاصل دا چوی نو سنت ابس محمل نه اسی نه پیدا شې جوز د غشان یو وخت شته ښا ایساب بدر سره کی پس او د ګور انسان چیرته شنه پیدا کړي شوه دا لوی دې سیټه دی وګرا پیدا شې د میما دا دافقین دا وو توب کوون کینار دا فتق هغه وب چې هغه انزال بالشہوت ویخا جدای په شهوت سره یی خرجومین بې نسل واتره وب را وضی دغه وب دمنده شهاده پلارنا و ترایم او د چجید مورنا چجدی سیني سره یی چاجا دغه وب دغه زین را وضی دغه مامبا دا دغه نوټ فاده دغه زوینه راوځي بیا کور روسو هغه ایوځه کیږي بیاهین روسو ته حالاتو روسو وجود ترازی دی ته خو ګورکنه انه وعلى رجيه لا قادر دغه ځا چې ده کنا په واپس کول ته انسان من ته لا قادر خامخ قادر د قدرت والي چې د ته بیا ژوند کې دا سمشکه له خلکو نه یا هو زمير دی وبو تا الله په دې قادر دی چې دا وبو او پښ يومتو بلا سرای رحم له من قوت ولا ناصر پدغرز تو بلا سرای خکار بشیا سرای پټ راز نه خلق او خدای واقعدا پټه دا ارشه پر دکی پټکړل لیکن الله یال تو بیا عادت چا چ ساقي دا سن نظریه ست شه رلا ټول بسرګن سرګن ست شه وبیا پټنی فمالهو من قوت ولا اناسر پس نبی انسان ورا من قوتن ستاقت ولا ناصر نو وای نبیه فرادی قوتو نئی نبیه سک پیرس بیویانی خشده اخلاسی در دست دا رز و سمان ذات رجع شاهد دیاسمان ذات رجع بارانوالا رجع دا کنن دوده و خیج برا, برا واریز جوڑا شدن واقعی نبیه اوله رضی ذات صدعی شاہد دزمکا ذات صدعی چه چود دن فصل والا دا ذات صدع چوی کن فصل تین در او خیجی یا لازمی مانا چه دا فصل والا دا انہو لقول فصلن یقیناً دا وینا یا دا اینو دا زمیر قیامت تراجئے کئے یقیناً دا مسئلہ دا قیامت چکو مادا کئنا دا مسئلہ دا قیامت فصلن دا بالکل صاف خبرن دی کسی گڑوڑنشتی مضبوط خبرن یا دا قرآن چې لے قولن فصلن دا خو وینا دا بلکل فصل مضبوط وینا دا خو دا خودای کیخه و وما هو بالحزل دا دا قیامت دا مساله شه دا ٹوکو مسالة نا دا ټوک او مساله لا یا قران شې دا قران سره ټوک کتاب نه دی ښه ان یو یکید نا کیدن یقینن دوی خو چلونه کوي چلونان الله یو اكيدو کیدن منګ تدویر کوي تدویر دو خدای حق په خلاف کی چلو نه کوي او زه د حق مرسته د فاره تدویر کوم نو کافرین پس مهلت کا کافرانو را څومره مهلت امهلهم رویداما مهلت ورکړه لغوان بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم سبح اسم ربک العلا الذی خلق فسواع سورت العلا ده شپ سورتونو تر سورت الزهہ pore ده په یو مضمون من تیرا ونګ دلته دو مسل یو تزہید مینه دنیا او ترغیب اله <تصفح> اخرت په دې دنیا بیرغبتي او د اخرت ترغیب په دې سورته کې دوه مسلې بیانې یادي انداس راوورې په دې سورته کې دوه مسلې یو دا چې خالق دار سيوال الله دې مسلبه کتابه نه شي عالم فارسی والله هر کله چې ستا قیدت جوړه شو دا کنه نو دنیا مته نه دي هر کله چې دا قیدت جوړه شو نو راشه سبح لله تسبیحا متصرف خالق الله دې عالم فارسی الله دې نو سب سبح راشد الله پاکي بیان کړه او دلت تذویہ ماتوني ذکر کړی یو نعمت قران نو بل نعمت ستاسو جنت راشد د دې اول نعمت شکر وباساده قران کریم د بیانو کا پدا مالو کا نو الله پاک بدل بل نعمت سره کیدا جنت بدل راغی یادې کې درې دعوی دا دی یو دا وسبسنا ربکل اعلی فاقی بیا دلائلی اقلیدی اللذی خلق فسوان و اللذی قد رفادا و اللذی اخرج المران بیم داودا انہو یعلم الجہر و مای اخفا اللہ علم دے پہر سمانے داد دو دواوی ذکر کئی او دریم داور سو ذکر کئی بل توسیرون الحیاتت دنیا تزہید منت د دنیا بے رغبتی نو ہر کرا چی اللہ خالق گنی اللہ عالم پارس گنی نو زب دل اونیامت راکم چی قرآن لیسا نقر او کفلا تنسا نو قرآن ایلم بدل راکم جو قران اعلان مې را کنو فذکر توذ الله کتاب بیان وکړه نو چې څوک تا خبره و مني نو سايذکر مې يخشه او څوک به تنه انکار کوي نا ویلا ير الاخر عذاب یو ذکر کوي او دا قران چې څوک دې نو اغه هغه دنیا ته معله شوی دنیا په سرون اګوره دا س مظامین چېدي سره کې بیاږي که نه دا د برا او د موثال صلات السلام په صحيیفهو کې هم دا بیا شو وخه سب مرب بیکله پاکګه ځ طر خپل چې بلند اپا کو غنان نوم در خپل چې بولندې سرنګ جسहात پاک ته نو نوم پاک سب پاکی وایا د خپل د رب د نوم پاکي وایا دا نو سره څوک شریک نه ښ الزی خلق فسو دا غزت پیدا په دا crede هرشه تمام مخلوق نو فسو بیا برابر کړي بی وجود تراویسته دیخن اول لزی دا غزات تی قدر ام چاندازه کڑه دی رزق دا حرچان نقدار کمال تی رسول دی افاها دا بیا لار سا مکنه دا حرچان تا دا غم ناسی میگی تا دا غم ناسی تا دا غم نسان تا دا اول لزی اخرج المران دا غزات تی اخرج المران چرا وخرې دا ال مران چراغا ورشو دا ورشو چرا وخرل نو فج علو غسنه واه کو سو غزاغذر غسن بوس احواتور بوس په یوزې پراتی پراتی څو اخر ستکتور شي بدل شي منه دا چې الله پاک یو شیله وجود ورکړي نو بیا فنا ما غوړ کوي الله وی سنقروک فلاتنص هر کله چې دا عقیده دې جوړه شو کنه او ذکر د نعمت د قران فيه زر دې چې او بل لولوتا قرآن نو پس یې نه کې الله کتاب پرې نه دی من عمل کول پرې نه دی إلا ما شاء الله مگر اغا شاء الله غاړي نو حکم منسوخ کوي کنه نو هغه د خبره دا انه هو علم الجهر وما يخفى عن لا بود و سرغن وما يرفع شي پټي تاسو چې کوم سرغن دوي پټاوې الجهر وما پوا دے اللہ پا سرگن او پا پٹو منی آگا چی پٹ پا پٹو سرگن دو منتیو اللہ علم ونیو سرکلی لسران چکلان قدد دیداشو چی علم پار سیو اللہ پاک دے خالق دار سیو اللہ دے نو اللہ ونیو سرکلی لسران سانب گتاتا لارد آسانتیاں و ی سر کلل یسرا الله یسان به غمنته ی سرو ی سررا لا د ی چېجننت نفضه کې نفااتې ذیکه پهستالهې قرآاند را که د او قرآ به نه و نه نفاې ه قد نفې ذیکه فره ده وي یقی از ذکرہ بیان دو قرآن قرآن الذکر بیان د قران چې قران بیان نه کوي قران فائد ورکوي سیز ذکر من يخ شاع همغه نسيات واخله هغه څو يخ شکه د الله نری قطب قراني کریم څخه بیانې فذكر وي تجنب الاشعا بیرتا بیرتا کیگی با اندازی قرآن نا الاشقا بدبخت جذی قرآن نا بیرتا کیگی با شک بدبخت انسان بیر دی روجہ کې گر الله زنانہ اولو توفیق ورکڑے نارینہ اولو توفیق ورکی ناسی سورو پینزو پینجنے میں گینٹی داسی الذي <اللزی> يسل النار الكبرى طغى كسان دي چې د نقيږي و او لوی تا نو سم لا يموتو فيها ولا يحيى يبا نمري پدې کې ولا دي جون خو به خو سجون به نه سجون یو سره ویت څنګه خي وس جون, جون دي څنګه تیری کې بس تیری کې ستیری جن الله قدف لها من تزكى يقینا कामयाब دی هغه څوک تزکا جزانه پاک خپل قاعده پاک کړا د شعر کې آتونه وا ذکر اسماء ربيه دی نوم در خپل په توحید لاله نوم په توحید یاده د الله وحدانیت بیان نه افصل بیا مون زم کوي فصل بیا الله پاک نغوار یم خا نفذ اشرف العباد فصلى يا الله پاک ترا مدد شوې دعا غوړ دي یو الله پاک نه اګور منذ قد افلح من تزکی تسكيد راغری یا خیدې د توحید وی. او زکر اس مرا به د الله اسماء او صفات پی جندري کنا مشعقیده توحید و فسلہ به ایده منسکي لیکن ودا کار نه کیبل توسیرون الحیات تد دنیا تزید مین دنیا بلکی غور کړه تاسو ژوند د دنیا و لاخرت خو خیره و مقا اخرت خو غور دے او ابقا و می شام دے ان داو د دلیل نقلی په دوړو دعاو باندې ذکر کړي دا کوم چې ذکر شو دا بیان مضمون په صحیوړو باندې کې ده اغه کومې صحیفه سوره ابراهيم او موسی په صحیفه د ابراهيم او موسی بسم الله الرحمن الرحيم حالا اتاك هاديسون غاشيا وجوه يومئذ خاشعه سوره الغاشيه مکه سورته کې ترغيب قران ته اونې دي کې قوم بیا ترغیب قران ته ورکی لیکن دا پکې ویشي وره کار پدی د قران خودل وی فذکر فذکر مخې فذکری ویلو دلته فذکر انما انت مذکر یا مخې صورت کې د منکرین او حال ذکر شو چې دنیا غورا کړې و نو دې دې سورہ تصدیق کړي چا چې دنیا غورا کړی وره شهدا خوې مقام وګرئ حالاته ق حدیث الغاشیہ مقصد دې سورہ سره بیان د تخریب ته ودا بشارت اول ذکر د hebat شان د قیامت کي ک بیا وروسته دلیل یا ذکر کوي او بیا وروسته تسرید نبی صلی الله علیه وسلم دره پاخر حالتہ ک حدیث الغاشیان یقینا واغلیتا حدیث الغاشیان خبر د پټون کی افات چې مخلوق له وپټ کی و جوه یوم ایزن الخاشیان بازی مخنو پا دغر زیز زلیلوی عاملتن ناسبتن محنت کا ان کی بئی پا دنیا کے لیکن ناسبتن ستڑی بئی پا آخرت کے دنیا کے خو دیر محنت دکڑے دیر مشقتوں نے برداش کری دی دا اللہ درازہ دا کارې دو سنت کارې دو قران مطابق نه د آسمایی کتابونو مطابق نه نوزان استړی کی هو مهنتو کی هو لاړ وس دنیا کې مستړی او نو اخرت کې به مستړی خه قرطبيري کلیزي چې کله حضرت عمر رضي الله شام ته تلو خلق ملاقات لرغې او راهبر راغې را زړی ې کړی دی سر کې او چ دا د قټ داغونه جوړ ډیر سج دی کړړي کړي کړي حضرت عمر چېور تهکو د په جړه شو اغورته یا ممنین ما ی کې دته جاډی شي جړی او حاض لم کې نو طلبه رانفللم یا وه جارا فه ما تا سړې جړې د ځان څومره کړولې بيد ايات عاملة الناسبه مهنت وکړه لیکن سړې وایې تسل نارن حاميا د نن بشور ګرم تھا تسخامنا عينان انيا سکول کېږي وا دلته تسق عليهم سکول کېږي په دومنته د چني ګرمه نا لا یَسْمَعُ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ زَرِعٍ نَبَی د دوی د پاره قران إِلَّا مِنْ زَرِعٍ مَغَرَّدَ فَهُم بَی زُوس یورتوی درخ بوټه ده الله یُسْمِنُ وَلَا یُغْنِي مِنْ جُوعٍ نَبَی سروی پاره شکری سړی سروی گیوس او ولَا یُغْنِي مِنْ جُوعٍ او نو په فیدا ورکیدلګی نبلگ منکی اوگی بھئی اوگی بھئی خوا او جوہن یوم ایزی نائمہ و بازی مقنوب و دغرز نائمتن ترو تغذبوی نائم بھئی و شالبی لسعی ها رازیا دخپل عملن بھر رازیتن خوشالی فی جنت عالی و جنت لا تسمو فی اللاغیہ نباوری پدې جنت کې به دا خبره فيها عین الجاریه پدې کې وې چيني جاریه تر روانې یو چېرې سمجهنه ستې ډېری دی چيني وې او فيها سرر المرفوعه پدې کې په تختونه مرفوتونه چټکړې شي چې دوی کینم په کې یو کتاب شي یو برابر دي او اقواب الموزعه کلا شنو به موذعه تن یه خدلشی په قطار سره ونمارق ومشوفا ونمار ومشوفا تک یاګانه وی په قطار سره وزر بهم ابسوساما او بسترې وی غوڑولې شي افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وز بطور مثال دا دلیل یقلبنه اایذین وګوري او خانو تا كيف خلق السرنګي پیدا کړي شي اسمان ته وګوري كيفه رافياس سرنګي او چات کړي شوی ده غرت ته وګوري كيفه نو سیبت سرنګي ودرل شي ویل الارض كيفه سوتیه اند وګوري زما کې سرنګي وړول ده چاابوي که نه دا ولې زی کار کړ ځکه چې بره دا ویللی شو سر مرف واکومو مو ضو نمارو مه دا د اقل نه لرېګړه کټونه به لنګونه به څنه کبرره کې الله ی خانو ته ووره څنګه کتهبره کې کتی جزمک زکین جو بر اسمان تی رسولی و اقواب و موضوع آم و گرائی اسمان کی دیستورو تو گرائی و نمارق و مصفوفا ولددی قرونو تو گرائی گرچا پیران کبالاختون تاوستد و خیالی حال تبیست ریو گران دلتو ایلالاروزی شیخ سیبر رحمت اللہ علیہ و فرمائل مدینہ کی منگو دا شیخ الله سندی رحمت اللہ علیہ السلام دویم چت کنا سنمائی شو شبہ دی آیات دی آیتون من سمت لفشوا فلائی انظرنے لی بلی قیفہ خودکا آگا ما بارو گورا چې ما بارو کتل وخان روانو دما ته برابر ګورانه څه شه دې اسمان ورغیر چا دا څه ګورانه او پرونه وکاتو ګورانه څه مکه دا وین په عربو کې نور دې بیا ګوره دیکي او ژبا لثيفه اشاره ونده کړه یو داهي تا وخانو کې افلا ینظرون ال <سؤال> ال ال ابر كيف خلق خلقت بوخانو کی انقیاد سمرا غت توازن انقیاد ده نو ارا ش مملکه مومنان ځان کی انقیادره والا توازن راه والا اوایل سمای کیف فرقیاد غره اسمان نه سمرا فوائد وری اے انسانان تزان کی پیدا کا خلق او فوائد او و ایله جبال کیف نصبت په دې غر کې څومره استقلال تومزان کې استقلال پیدا کا دا سينه کله یو ځکینن نو ځکه له بل دنه نو ځخه و ایله لارې کیف اسراته داسمه کې توبرا اوس پرته ده پکې نو تومزان کې سره ولا توازور او ان کې ساری فزق خير بیاڼه وقران لرا انما انت مذکرون ستا دې پتی صدا بیاڼه ول دو قران دی لست علیہم بموسای تیرن نې ته دوی منته بموسای تیرن سره وره بموسای تیرن سر ذمہ دار ستا پدوز زور خونشتي سر ذمہ د دوی نهي هو ته سقو فذكر قران بیاڼه الا من تولا وکفر ستا منقط لكن هغه سوک ته والله چې وا خو د قرآ نه ان کارې وفاو عضی الله پاک دتانڅدان ډېر ان نه ل نه خاص منته راګزیدل دو ل نهصاب هم بیا یق پهمنږ منې د د صاب له والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يس سوره الفجر مکی سوره ګوره مکی سورت کې عذاب ذکر شو او حالت د مجرمین ذکر شو دې سورت کې وې انسان راښه نیلام وختونه د نناله تا پاقی کی سوداو نکڑا تانا بہترین او قاتلارو تاغ کی کوشش کڑای نطاب نجات مندلے تاغ بہتر او قاضائی کڑی دی رمضان روانی دی لارد درن روانی دی اندنی مولی نصورت کی ترقیب ورکی اعمالی صالحاو او مقصد در صورت ام سکیر بالاخره د غرنګ مقصد سورۃ تزہیذ مین د دنیا اومد بیرغبتي دنیا او د تزہیذ مین دنیا درې طریقي ذکر کړي د دنیا د بیرغبتاي درې طریقي ذکر کړي یو بیماری خود لري د سبب د بيماری خود دا علاج خود انسان تنا جوړه ښا ولنه جوړه تاکي توغياندي تاکي فساد دي تر دنیا سره ډېر محبت ته ښا دنیا په محبت کې دومره تلې شپس د عزت او د بی‌زتۍ معیاردې ګرځولې نو سر راشه سبب دی علاج دا کله ایزه د کته درو د ښا راشد اخرت فکر پیدا کزان بیماری خو تغیان دے لیکن سبب د بیماری سره محبت ته دنیا دنیا محبت دے بیماری تغیان او فساد دے سبب د بیماری سره سبب د مماره د محبت ته دنیا ایلا جس دے کلای ز دکته در دکا چې قیامت لګزان تر آیات کا کنه بیاخر کی ور بشارت ول فجر اودل تر تخیفی دنیوی درین مونیزي کر کړی دی عادیان سمودیان فیرونیان دا درې شااهد د فجر او شااهد غلسپې د دا رمان د داخلی شپې چ کو شروع دي او شااهد د جفتته اتاق او شااهد د شپ سر که چې شا ک شپان نندلتا مشود علیش شهره لا يعذبنا كما عذبت هذه الثلاثه معذب بقى شیطان صلک سرغ يا ديانو سموديا نا فرعونيان معذب شي لكن قره ددان شدا رستو هل في ذلك قسم, ولا جوابی قسم دا ولا جواب قسم شي دا مشود علیش او حلطمانه د قصرو اخلا نوو الفجر شاهد ده ستا په غفلت منه او انسان واخ د سواب سبا سو مرقیمتي وخت اتپوکي وي دي ګټه دی ونکړه او شاید ده ستا په غفلت منه دا لستر دي د رمضان اخر دا د ټولو وختونو کې له کود له دی ورکړ ماي فیسبوک له دی ورکړ نور د دنیا کارونه پې پیغمبر صلي الله عليه وسلم ب لنګ کلک وو په به پړسې دې دومره به والا عبادت وک اوش فی والوتر شهیده پتامنتي فين زواډ مونزنا زکه صد برکاتی دینو صد رکاتی سره رکاتی دي ټول مونزون درمن غفې دواید استه په غفلت او وللی جای اسره شاید د شپه کله چروان شي اخرش په د تهجد وخته الله پاک دی اسمان ترازي دا غ رحمتو نو سيكي الله پاک وی حل مستغفرن فاستغفروا سوچته به غختون کی سوچته د رزق غختون کی الله په خپل چغي وای حل فی ذلک قسم لسی هجر یہ قانون پدی امور او کہ ذالک پدی امور او کہ قسم برخد لی زی حجرین عقل اقل عقل و لرا چغت عقل نہ کار وقت د هر عقل من سڑی پدی امور او کی وره لوی برخه پرتا د لوی احساس پرتا چغت ادین فید واقل الا ما ترک کیف فعل ربک بعاد شاشد ات اوقات و خیالنده ساتره غور <مانا> غفلت نه کار هغه ستې دنیا کې غفلت له آینه ګورې سره کې کار کړه وره په ساده ديانو سره دا کوم ديان ارمه اولاد د ارمه د هغ د پلار نوم سره ارم دا داغه ارم ول عاديانو ښا ذات العماره چې خوندان د ستونو ذات العماره د ستونو والو ستو سمونه ورټکړ جیسمون والا الله پاک ورکړیو ستنې وې ځات العماد یاد لوی بنگلو والو ورټکړه مارته نه جوړ کړیو خله یا يا لوی جوسي والو طاقتواله التي غا عاديا لم يخلق من اسلام في البلاد چنه دي پیدا شي په مثل دي في البلاد په دنیا کې دا څنګه غړغړ جوړونه الله بیا نور څه پیدا کړی وا سمو الذین او سمود ینا راچا بو صخرا چترا شو لے بای ټوګلی بای غړې دی په میدان کې د غرونو واد ویلې کې واد غا کنده هغه میدان چھے توگل بھائی کانی بلوادی بوادی قرآ کی اما کې د کی دل پلمن دغر کھی توگل بھائی کانی پلمن دغر قسم قسم شیزو نبیتی جوړول الخوا شکلو نبیتی جوړول القیمتی ورسوم رگت میں اعمارانو خوا سمرتا قطورو دا ولنې څومره دا څومره مېعام ماران او هنرمن وفراعنه زلا او تعاد فرعون د میخنو علا چې دشمن لوي میخنه ټاکول یا زلا او تعاد د لخر والا چټیر کټ قوتې وکړه دا دري الله والی ذکر کړه یو ډېر طاقتور ولا جسمانی قوتونه ورکړیو بل ډېر هنرمنو دې لوی د کلک حکومت والا سړی وخه داغه کسانو توغو فی الولاده سرک شی کډوا پخپل خپل مل نو بیا فاق سرو فی حل فساد پزیات د دوی پدیمل کې الفساد فساد الله په ځما کې فسادونه زیات کړه نو فسب علیه ربو کا پس عذاب پسراو است الله پک پسراو است پدوی من تیراو سوت عذاب څبرخه د عذاب څو تا عذاب یو صادق کړه ترې د عذاب په کوډم انت سبرخ صبرخه د عذاب د عذاب په کوډم انت یول یا مختلف صورتونو گیتا سو واقعات اورین ان ربک لبل منصادین یا کنا رستا خامخا خَامَ خَامَ پزید انتظار د دوی کې وې مسا دغه مور چېېته و یقی راستا پهې د انتظار کې دی سمن الله پار سمنې ورې عالم دی خک د م د باې تعالی د الله پاک نه ورېشي بټ نه دی په ل انسان و دابتلهور فاکره نامه پس هر چې د انسان دغې توغیانو مرضې دا دی فساد مرز مرضې انسان سبب دمرسته ده اوس خي هر چي د انسانو کري چي امتحانو کي پدمن ته رب دته نو فاقرمه نو فايس ذات من کي دي وانا مهو نعمتو نو ولور کي او شاليان نو ولور کي رب يا اكرم ان زه خدرب ډيره ذات من کډه او هر چي د هر چي کلا چي امتحانو کي الله پاک وتغ بندمن نو فقدر عليه رزقو پس کې کی پتا منتیرے زخدادا روزی والا تنگا کی نو دے وئی رفز ماں, ماں د دنیا در دنیا شیزون میں عیارت آئیسا تا زلت گرزولی دی نو بس بیاغ خو سبب در فساد گرزی کنا سکب بس مال جمع کولی پا دوکی دڑاکی سر جمع کولی پا داکو سر جمع کولی دی که خون خون رازی که سرازی نبي هغه سبب د فساد او خیانت دی کنه ځکه دنیا کې ختم معیار او غر زو ده عزت او ده ذلت سي شي پیسې جرګمار په پیسې سیاستن با چې پیسې چا سره ناګه جرګمار په پیسې منیو سړی سملای ترسی خان নবাব ملک د دنیا خرځي خرخه خر. نبي اس بیا لګي کنه لاندې وتی حلال حرام او ته الوینه کلا دا خبرنه دا عزت او ذلت دا اسباب سنور شه ته سو کې انسانيت چې کوم اصل سب انسان کې چې اصل د انسانیت کوم صفت پکاره ده هغه تر کې نشتی کلا دا سند دا بلا تکریمون یتیم تاسو عزت نه کوي د تا سوي عزت مندي اونکړه دې یتیم عزت نه خوې دي یتیم په سر چرته تعالی راندخ ورو ذکر دی یتیم کې موضوع فات مراد دي تا د کمزور او خلق و عزت نک تا نه چې سو کمزور دي تا عقل عزت ورنک اغه ته په نظر د ذلت سره غوري دا, سر دا انسانيت تا غز عن نه ډیر کم ترګ غنې اغه ذلیل لګانې اغه سپګنې ولا تحزن لا طعم المسكينو نته زه خلغ انا په خپل په خوراک د مسكينونه ستا په کلي کې محتاج خلق ده فقير خلغ ده کاروبار نشتي پیسې و سره نشي تا چرتا خسر کو سره تعاون کو استونه کرا وسره تا کې سره انسانيت نشي صفه انساني درکي د قدردانې دي نصان در سره نشتي ته کو سکه و تا کولونه تر از خري تاسو مال دا مړو میراز خور میراز یو خورکا د خور میراز یو خور ضرور میراز یو خور دلور میراز یو خور میراز شنو خور. خور مال دموړو یو خور کلار ستاو او ستا د خورو ستاون کلار د او ستا د خو هندو ام کلار او ته په میراز کې کوټه ستا د ستا د زماکه ستا نو پیسه ستا دا. خور اغه او شیرا وړو ا جو وره کړه چا دبل چا فېری را پاره همړو مال خره مړو اسنګي اکل للما په خوراک ډېر للما سر د هرسنا لممن ویلخ اکل للما په خوراک ډېر په خوراک داسي چې هر سره یې صبر معاشرکه د پختنو چوکوم زیاتې ده کړ او چې په دې تفسیره کوي قران کریم بالکل مسکن مسكينو خو يونو الله اخلي انسان هغه د چاګي ترسي انساني هغه کی شفقه ته محبتي هغه په هر عاجز سړي باندې هر کمزوري باندې هغه ترس کوي هغه خپل زور په غومنتینه استعمال نه ایخ با سړی چې خپل یو زور اظهار کوي که په کلي یو غریب شړي تهلا و چې خپ ته د چې افادې قوتتی را نه کم دالی م کله ک د چرته د کلی کې دا خیلو نهکه چې ز پهې کلی کې کم زور خل د جز خل یاره ماخام به سخې رژې می اشتته از او قسم قسم خوراکونا خورا مین گوان ڈیس سال لے دی ایر زمان خواہ کی او جامعہ دا مدرسہ دا, دا طلابا <تصفح> بس خوری نه نو بس اللہ مر اصل دا خبری دا در کې نشتی خورایتا سو مال مړو و خوراک دیر او من ساتھ ای دا مال سره حبا جمع من دیرا دو ایسا کم اس مال کې نه ته سبب د بيمارۍ د دهخه کل ایزاد د کته درو دکا اوس راشه علاج در وي یقینا کله چ... چې هموار شي زما په هموارې یا اوجړه کې زما و او جړه کول شي زما دکنه دکا پجرقه دوه جړه کېدو زما کې ولست خوځي خوځي خوځي هر سبا وار رو رو ولز خوځي خوځي خوځي یار سوال بس میدان د محشر به ولګي وجع ربك ارا بشیرا او استاد یجا د ظهور نه وې ښه اخار بشیرا ولملکو صفن صفا یا براب بشی رب ستا آسمانا جا جلائل آیات ربک ستا درب اغلوی لوی شیوناد اغا جلائل اغا بخکار شیخ خدرتنا او ملک چیدی دا برا شی سفن سفن پا قطار قطار و جی ایوم ایزن بخکار بکڑشی جہنم رابو اس تیشی سمانا کارا بشی بدغردی جہنم جہنم خوص پڑ دے گا نواللوی یومی دینیا تذکرن انسانیو سڑیدہ وقیبی توبی بسمنانا بدغرد یاد بکی انسان نسیعت بک انسان لیکن وعن نالا حوز ذکر چتبی دل ران نسیعتا قیستل سفید بچتی دیبوی لیا لیتنی قدمت لی حیات حی افسوس قدمت لهياتي شي مخکړه مې له حياتي د پاره د ديج ون قدمت له حياتي دتی جون د پرمیسه شی مخکړه وست شی میرا له گله په یوم لا یو ازب وا زبه وحدن پس پدغه راز نشی ور کوله عذاب پشانت دا عذاب دا اللہ احادن سوکا دا اللہ عذاب بدا سی خیال کی بنی اولا یوسق و ساق و احادن نشید تڑلے پشانت تڑلو دا اللہ احادن سوکا دا اللہ تڑل و شانی تڑل یعنی ارس با اللہ و ایزا پخبل قوم خواب بشارت ورکی یا ایتو حنف سلمت مینن اے نفس دے اتمنان اگر نفسی مطمئن نراغے خوا اقبل عمل من مطمئن دے خوش آلدے ارجی الہ رب کی رازیتا مرضی المطمئن مستقن باللہ خالص اللہ من اقینی باقبل عمل من مطمئن خوش آلدے درد چکل الروح خیجی گنا الروح دته ورجی واپس شخص پر رابطہ راضیه تم مرضیه خوشال وای خوشال کړه شوی وای وجساته روخی جنبی اب عالم برزخ کی ور ته فتحه خلیفه عباد دنه شففن نقان زمان کی شکل اخر عالم اخرت شې جنتی یا ټول عالم اخرت سره ولاګه و دخول جنتی دنا نش جن زمع طع الله اقسم بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانتهلم بهذا البلد سوره البلد مكي سوره غرمه کی سورت کی ترغیب اوقات تو ہو. ستدی اوقات او خیر لوس اتا ہے ندل توستر غیور کی اعمال ہوتا یا مخی ضرورن و مصرفین هغه آغا مصرفین چاوئی مالون پر غیر مصارفو کی لگئی گئی یا مکه زورن نو مالدار او خلق او ته نه خرج کاو نو دلته زورن ورکیا یا او ته مشرفین دا چې مالونه په مصرف کې نه خرج کړي مقصد د صورت د ترغیب دے راشه متحمل د محنت ش زان کې تحمل پیدا کړه مهنت او اصل دعوی ده زورنور کوي مشرفینو ته چې خپل مالونه په مصرف کینه لګړي صورت کې اول شهادت ذکر کړې د نشه واهې دي ذکر کړي بلکه دو شواهد ذکر کړی یا هغه انسان ته زورونه د چاغه خپل مال په غیري مصرف کې ذکر کړي خرج کړي خپل مال په غیري مصرف کې سکه خرج کړي نرا شراش مصرف او بي جنا الله تعالی سترګي را کړې تا خابت خو دې مال پس مصرف کې خرج کا لیکن علاوہ کامیابی طالبین چې ستا قیدره توحیدی سماکانه منال ذیناما تاكيد خبري زیاده غرانګه په صورت کې د کلی د اصلاح د لپاره قوانین ذکر کړي چې د کلی مشر باسو کې کلی والا بس کوي د کلی مشر باغ چا جفا کشوی اگر روی صحیح او بدپی جنن مصرف او غیری مصرف یعنی مال و صحیح ذهنو کی استعمالی غلط نه استعمالی اگر حقداری ته حق ور کیسا دانچے پی پالیا نو دوري ظن ل راجمشی جو نانم مشر بدای چې اگر حقداری ته حق رسین مالو نو بے زینہ خرچ گئی نو یو دا چی مشربہ گئی چاہت جا پاکشی دیم چا دے مال په زیمانی لگئی نو دریم دا د دے توحیدی وارے وطواسو بے صبر وطواسو بے المرحمان او دا زان لسا کسان جوڑکڑی مرګري کنا آگو مل جو تکلیفونه برداشت کړي خلق دا او تدرسونه د رحم او د محبتونه کوي بل دلته کرا زيبا کي راشي لا اوقسمو په هاذل ولد نه د تارنګ خبره ترغيب مشقت تور کوي چته ويزه به پروته ما او کامیابی ګمب زبه دروزه هودي ما د شپې به ما ته به د دنیا او دا خت کا یا بیا ګیانې را تلیب مشاخص به نه بر د دا داسې نه ده دا داس الله و ګوره او مو بیا حاضل بله د زګوه کومه دا خار د م کې ور دا سومره د عامن کلی دی او سومره د خوراکوونه ډک کلی دی امواممان دی پکې لیکن بيغام روان انت حلم بهذا البلد ددیو ماندا وک او ان انت حلم بهذا او ستا عزت کی دیشی په هاذ البلد پدی کلی کی ستا عزت کی کی پدی کلی کی او تو حلال کنه نشی پدی کلی کی ستا فحلال غدلشی تھا وزن حلال غدلشی داول زکات تاک یو مشقت دےگن تاک یو منڈا ترلا دا تر ست مشقت د تکلیف دا, دا وجنا دا, دا امن کلے چکم دے دا, دا امن کا حوالہ لیکن ست پار پکی امن اشتہا وا انت حل بہزل بلد او شاهد دې وامتحل و انت حل دا څومره عظيم کلي دي لیکن وانت حل به هاذ البلد او ستا به زتيږي پدې کلی کې ستا به زتي ولي کې ستا يوم مشن منډه تر لدې یو مشقات دې کله خلقې کړي او حل منا و انت حل به او تو سيږي پدې کلی کې څومره مشقاتونه برداشت کاي يوم انا دغه رنګه وا انت هللم بهذ البلد او ته داخليږي په فتح سره بهذ البلدي پدې کړېږي په هاذ البلد ستادا محنت پر رنگ را وڑیخه دی دی امن کلي کې غدو آتا ډیر تکلیفونه ورسول لیکن ای پیغمبره تبا داخليږي دی کړي تنه په فتح سره به اخرې او پ غبره دا کلی چې ته فکې خو په مهمنت سره به کوي که نه حجرتونونه به کوي تریفونو پر دا و ووالیوه مع والله دا الله شاید کوم پلارارغا چې دغ نه پیدا دغ اوګوره پلار ته څومرهمهنت کوې کوي کوي بچیر وړو بیا د قطریت کوي کمال ته ورسې دا د پلار مشاخص د محنت د دا د پلار مشاقت تا تقلیف اللہ و کوم او د دی پیغمبر دا محنت الله و عزا گوا کوم پا سمانی لقد خلقنا الانسان فی کبا دینو خاما خیر یقینا پیدا کرده منگی انسان فی کبا دینو پا کولو کې انسان ته د محنت دا پارا پیدای دا مشاقت دا پارا پیدای بغیر دا مشاقت تا قریبنا تا سکی سم کامیابی نشی حاصل خپل بشوت او بیا ما خام جوړې امران اوري شه څوک مهنت نه کوي مهنت مشقت نه ورسو انسان کمال ته رسیدل بلار مهنت کړي کړي نو سوی کمال ته رسیدي پیغمبر صلی الله مهنت کو کو پاک ولا فته د مکی ور کړو انسان ته مهنت او ک الله پاک باه تا کامیاب کیږي کبا د پار د مشقت او د تکلیف کبد با... اصل کې کبد بیدی که غمو نتا او کبد کبد دا اینی تموئی لکه سنگا چه اینا غذا غزا... غذا شي شیگنه دا اینا چکم دا کرا چه غذا بدن تدنش دا دا غذا شار بیدست نو تبو په غمونو کې وشه وربل شي انسان داوي دا نه پاتې کېږي ایا حساب الله لن يقدر عليه احد وزورنا ورکی ایا ګومان کوي بعضي انسان څه ګومان کوي لن يقدر عليه احد چه چیري قادر نه پدمنه څوک دغه چا قانون نه مني الکه شريعت مړه شريعت نڅګه دې د الله نه یېریګین ا دیو بدماش دېس داسې خلق او داسې سړې مشر کړل دي چاګه دا چانه یېریګینا شریعت پکې چارا ويسوي سړې د الله په لاره مال خرچ kawa وتا کواغه کوا نوې اهلک تو مال لوبا دا حالات کمال ډېر خرچ مې کمال ډېر خو ډېر مال خرچ کړې دې زکه د مال غټول په معصیت کې غناونو کې د مال خرج کوي ریاکارای کې ډېر وی خیراتونه نه لیکن صرف د نومو نه ما د پاره د دنیا کې مالونه خرج کوي یا وی یاحسب الله میره احدن اده ذخی الله له چی زمان سو د ذخی الله د چی زمان سو احتساب ول نش دی الله یعلمنا جعل له عينین ولسان وشفتهن عین دیگر زوري مندل را دستر او جب او دښونډي ابیا وهدینا هُن نیدین خدل لمن دتا ان نیدین د ولاره زینته نیکه او د باد یو ته خدری نځین دا تسنیه تقریبا مې چې زکه سہی لار سره بدلاري کنه نو ګور الله په کوئی ماده لستر ګیرا کړی دی پر استر کو سو ګوراکنه حق وی نه شونډی میرا کړه ځوا میرا کډې له پدی من چا نه تپو سو کړه ای باد سرنګ یو کوم نو مال سرنګ هرڅ پل د زندګۍ دا, دا تیرمولو طریقه خو یې زده کنن د شریعت راشه شریعت یې زده ک قرآن یې زده ک سنت یې زده ک الله کتا تخلارم خلن او پد خول ویننه سړی خپل کار کوي من کامیابی وخا الله ان انا فلقت حمل اقوا فلقت حمل اقوا ندې خطلې دې کڼډاو تا اقبې لګې د غر داسر دې دې تک دې تک کڼډاو وې نو شړګې کڼډاو تا ورسته کڼډاو ندې خطلې کڼډاو تا کڼډاو سشي دې ومه اندره کمل اقوا سشي پوک تا دراچا قابس سشي دې دا غونډه ایز دا کڼډو د کامیابې ستوري فق او رقبتن نه غدار غونډه دا اغه کڼډو دا د لاس اول د سټ دي یو قرضدارې قرضې کې رایسار دې جیری دې غلام دې بس فکو او رقبتن آزاد ول سټ دي ترغيب اس انفاق تور او يتعامون في يومين زي مزغبة ياخور اكور في يومين پا اغرزكي زي مزغبة في يومين زي مزغبة پا روز دا لوگي والا کی پا روز دا لوگا کی يتیم دا لار من اغمان تي روز دا لوگي دا كان دوس روجه مياش دا دير خلق غريبانان سمر تقریفی یتیمن زا مقربتی خوراک ورکو یتیم تا زا مقربتی چه رشتہ دار دے تا دی یتیم پس ارمان اکرل آسو خوراک او مسکین یا مسکین دے دا مطربان چه دا خوروالا دے په پا کې کپرو دے سو گره تپوز نشتی راشه مصرفونه ادای دی او رتا دا, دا, دا دغهونه باندې کړي سلمي پاخه کړه 500 ځ خپل خپل خلق وکراوه ګورن مشرد کلی به سوکی یغوا مصرب پیجری دې مینې پی به سوک جوړیږي غبره شخلاخه کی بوګوري هغه بحرامیان راځه مکی دغه بوډغ هغه خپل خپل کسان اوره پاخه تفصیل غریبانان په دې خوشوکی گذی چاپه شناختی ګرځي زنانه غریبانو نه ګرځي او اوشناخاتیانی دیجا مکڑا آغام درشن راشوی مشر بجفا کشوی لقد خلنو سانا فی کبد بیا با دی مسرفونا پی جنی او پارٹی بازی بنا کئی دا تفرق دی زمانه کې دا پارټی بازی دا بود پرستی دا بین کن آر اپارٹی جن کسوڑی مذہبی پارٹی که دیگتا نو ٹک گیدی نخ کئی الحکته پارتای کی گدینی پارتای کی د لپاره چې دا یو لار دایو طریقه دا پدې سره الله تعالی تورسم یواز خدمت نشم کولای دي مل جل کرکه خدمت وکم او هر دیندار سره محبت ساتم د انسان قدر وکم چامخ پنو اوس قوتل بی دیني دا مکمل بی دیني دا سمره بد اخلاق دي الله یصم کان من اللذین امنو بیا صرف یی دی شیو نه وره چې مؤمنو میخه اسمر تاکي بي ذكري د پاره دي بي اي دي د اغه کسانو نامونو چې ما ني راوړي عقيدې د توحيدي او تواصو بي سهر ون ونا کي دي يو بلتا د صبر زکه ديږي وړي تکلیفونه دي کنه انسانی خدمت داسې احسان شيخونه دي وتواصو بي رحم و, و وصيت کي ونا کي يو بلتا د ميند محبت او د شفقت د ميرواناي الله ولایکا اصحاب الميمنه د کسانو دخي طرف والا ميمنه مان من کړو عزت دا کسان لوی ده عزتون والا دیخوا برکتون والا خلق ده برکت والا سڑه وزده ده ده خیر والا سڑه ده ده عزت والا سڑه ده غراوات اول لذین کفر و نو مشر بداسی چاقی ده ده توحیدی و چی بیدیتی بیا بی باسر سکای دا. او آقا کسان چې کفر کرده د پایاتون زمنگا خوما سان بول ما شما چی آقای بدبخ گستر فرسمن بدبخی آکستان چکو پرده کڑی ریایاتون زمانگنان تغسیدی بدبختی خواه. علی امنار و موسلا و دوی با اوروی موسا دو تن جو کڑی شیوی تا اورو بیراجو خواه. بسم اللہ الرحمن نایم و شمس و والقمر ازادت اللہ و نحار ازادت اللہ صورت و شمس بکی صورت ګورا مخه صورت کې دا صاحب المیمنه او دا صاحب المشامه ذکروش ندل تر دغه فرق بیانې په امثاله وسره په مثالونو سره دا فرق بیانې وګوره دل ترت کې پاغه خلق ومنې چنيک نه وزن په نیکانو کشمیری یا مخکې ترغی به عملې سالی هاته نو اوس رد د بدی اخدي کويکه اقده د اوځان په محدینو کې شماري مقصد د سرهسه دی تفر رو کافل تفرق دفل اعتقاد دی صورت کی تفرق با یعنی جدائی با یعنی پا او ترغیب عامال سالح و لول اول سلور شواحی دی ذکر کردی بیا دعوت سورتی ذکر کردی قد افلا من زکا و قد خوا و من دسا سلا بیا یو تغییفی دنیوی نمونی ذکر کردی کذب سمود بی تغوا سره و الشمسي و الضحى شاهد انور و ضحا تازگی یا و ضوا وخت صاخ دنور دی وخت انور ډیر تیزي کړي تد رانا ډيره كاملېفه و القمر اذا تلا سو مې کلا چروخي دي په دنور پرسي تلا حاصل کوي دی تابعته شاهد 10 فومای ذات الله کله چې تاویل نشاد انور د انور یا خو دینه سوال لسمه فومای لیکن قره دا چې هغه ولې 20 فومای چې کوم نه غیر اناډي رکه وای کنه په نسبت نور چې کله د ساخت په نو نشاهد 10 فومای کله چې راوخی په نور پسې ونهار ازاج اللہا شاہد دا او روز ازاج اللہا کلچی رنعا کی نور لرا اور وز سر خدا نور رنعشی نور سر دا روز رنعشی اور وز سر دا روز چینو نوروی نائخا اول لیل ازایخ شاہا شاہد دشپا ازایخ شاہ کلچی پٹ کی دی نور لرا احاها زمیر دینور تراجد نروس سمر رنائی وشبا و سمر تیاری خواد او سمائی و ما بنا ها دلت دا ما مزدریه نو او سمائی و ما بنا شاید دی اسمان عبادی دی اسمان اول نوزو ما تو شاید در وز او غڑی دل رز ما مانا و مصولنکا مزدری و نفسی و سواها او شاہد دیاغ نفس و ما سواها او برابر ایدل داغی سواها برابر اول داغی چه اللہ برابر کړی دیده فعل همہ فجورا و تقوی پس خودلی دی نفس دا فجور احاں لارد بدائی دا, دا و تقوی احاں لارد نیکی دا, دا فجوری ورطا مخول لینو تقوی ورطا مخود لینو تقوی احاں دا لارد فجور دار تقوی احاں نو قدف لها من زکاهاں و قدقا ومن دساں یقیدن کامیام دے اغا سوک زکاهاں چِزانِ پاکڑے دے په توحید زانِ پاکڑے دے پا توحید, دے. توحید وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَا يَقِنَنَّا مُرَادِ دے تَوَانِ دِيَا غَسُوك دَسَا هَا دَسَا هَا چِزانِ حَلَاکڑے دے پا شرق سرانگ یا دَسَا هَا زَانِ مَنْدَلِ دے پا مُوَحِدین شَكَلْ سُرَدِ جُوڑ کڑے بس شَكَلْ تلهیم شهیم یلو پالیتیخه نو ګور سره کې جنور رڼا دانور رڼا د بیا په خاص اوقاتو کې دا ندی برابر ورځ او شپه ندی برابر اسمان او زمکه ندی برابر نو انسان خلا رو بدلار ندی برابر متکرنګې خاقره با دا, دا نه دی برابر کیا. شرک شرک دی او توحید توحید کذب سموده به تقوا ها دروغ ویلی سمودیانو به تقوا ها په سعوده دا وای یا په سعوده سرکشی خپل اعظم سمودیان ترাজি تکذیب کړو سمودیانو په سعوده سرکشی خپل کل ایزیم با سا حشخان کل چراپورت شوابت مخددوئی فقال لو هم رسول الله وصویلی عدود تا رسول دا اللہ صالح علیہ السلام نا قط اللہ وسقیہ دن تا عبارت کیده احفظو حفاظت کوئی دوخی دا اللہ وسقیہ ہاں او د عبود آغی د دوی د عبود او ری خیال ساته دیتا سا دوی دا تغذيب وک نو فقروه نو پس کوي او وجل ټک ټوک کړه نو فتم دم علی ربهم بی ذنبین فسوال نو پس هلاکړه الله پاک دوی لران فتم دم او کړه پدویو مانی هلاکړه دوی رب د دوی بی ذنبین فسوال د جرمونو زادوې فستوا نو پس خو دو برابر کړه برابر کړه پس سره په دغه دما سره فساوه ولا يخافوا غباه انری الپان غباهان جام انجام هلاکت ده وې الله یو سره سکار کی کنه یا انجام مانی فکرې الله د چا د انجامونو د یری په مان بسم الله الرحمن الرحيم والله اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر وانسا سورۃ الليل مکی سورۃ ورماکی تفارقا فمن ده خلقو کی په اعتبار د اخر ندل د تفروق بیانې په اعتبار د تاثیر بینه اعمال مخه خو دا فرق هو چې عاقیده عاقیده او دا شرک ور ډیر فرق نه ښه موحد او مشرک ډیر فرق ده اوس تاثیر د اعمالو کېوم فرق ديده دوی نو صورت کې تفرقه کي ځکه عمل په دوه اسم نه یو عمل مقبول له بل عمل مردود ده دانه عمل المقبول له یا هر عمل مردود دے یو عمل مقبول دی یو عمل مردود دا دادوار اعمال ندی برابر ددی تمثیل خیل او مقصد دا صورت مفرق فی تاثیر العمل واللیل اضایق شا اول شواحید ذکر کی دوا واللیل اذا يرش شاهد اشفاع اذا يخشان كل شرع ورضي کل تیار کی پټ کی مخلوق لراکن مشفق کل چر او ورضي او ان حار اذا تجلل شاهد رض شي او سانتیاد لپاره یخ شاکر چې پټ کې مخلوق او تجل کل چې ظاهر کې مخلوق دا بیا لفظي معنی دي ته لازمی با ماوره معنی دي ته لیک او من خلق الذکر والنساء او شاهد دی هغه چې پیدا کړی دی الله پاک مذکر مؤنث نارینه او زنانہ او سرنګي چې د شپه او ورځې دانه دی برابر د شپه سر جدا ده د دروز یا سر جدا ده او سرنګي چې سړی یا سر جدا ده خو بیا سر جدا ده جدا جدا اثرات دي ګنوين نصا يقمل شتا يقنن کوشش تا سو عمل سله شتا قسمه قسمه نه د دې ما سر جدا جدا نفام منن او تقا وصدق بالاسنان پاس هر چې دی هغه کس آه په چې ادا کړې ده حکم د الله لران اعطا اعطا ور کیسه معنا ادا کړې ده حکم د الله واتقاون ځان بج کړې ده شرکياتونه و بدعاتونه او صدق بالحسنا تصديق کړې ده دی خبره خسته خبرې چې کلمه طيبه ده تصدیقې کړی د تو یو ده د الله حکې م منې دی ځان د ش سااعته دییکل محد دی نو یو سر سران نه الله و سانانه به کودل رایم ل یوسران لار د اسانه چې جنت د جنت لار بول اسانه و اما من بخلاو استغنا حال چه داغان چه بخلی کده ده سی ورکڑی نیدی مخی خواعطاو کن ده بخ بخل او استغنا زانبی بروا کرده ده اللہ ده دین و کذب بلحسنان تقذیب کئی ده کریمه توید تقذیبی کده د ده خسته کلیبی نفسانو یسی روحو اولی اللاي پس روان بو کومنګ دلاره فسختلار جهه جهنم جههنم لا او ما يغني انه ما اله اذا تردان <سفر> مفيده بو نه سيده تعمال ده اذا تردا کرچه دي هلاك شي کرچه جهنم تار تاويغي دي اعمال بو استفيده ور نه اله ان علينا للهدى دلته عبارت کې ان علينا للهدا و الزلال الهی یقینا پر موږ مونته بیان ده ہدایت او نیر او گمراهي هم دي شدا خري اورا بچي وان لنا للآخرة ورایخ لنا خاص زما په اختیار کې اخرت هم دنیا هم ده لاره ما خدري دي دنیا مزور کوم او اخرت هم مزور کوم دا زما په اختیار کې دي نو فانذرتکم نارن تلزان پس یا راو تاسو لرم د تاسور نه تلزه چې لږه وي نو لمبو ده ورنه د تاسور نو لا یا سلاه الا لشقاد نن بن شدی تا مگر پد وخت لا یا سلا ده خو مؤمنم د نکی ګنګوناه لا یا سلا نو د نکیږي هميشه خلود تر مراد له زه وتولله دغه سرړی دی چې تزییبي کړړی او د الله د دی ولله وختی د الله د کتاب نه ویو جن نه حالات او زر دی چې بچ بړی شي کامل پر زغار د جااح نه منونهله مالهته ذکه دغه کس دی چورکې مال خپل یتزک چې ځان پاکې د محبت د مالنا مقصد ایدای نو ریسه مقصد نه د دنیا د مال سره محبت نه مال ورکه د دې د پاره چې محبت و سره نه دنیا محبت پر سره کې نه وښا د صفات د چاېد ابو بکر رضی الله عنه و مال یحدنه هو من نعمت تجزان اګوره داسې سړی نه دی بای سړی خو چا سره احسانات دی نو هغه کوي ور سره کوي او مال احدنه ده او نشته ده ائچا له احد او مال احدنه نشته ده ائچا اندهو دسره من نعمتل سه احسان ته چا سره احسان په دنيشت تزع چې بدله ورته ورکېری شي چې احسان دی دی د احان به بدل چې اخستان کوې نه نه دی چې س کوي لب دغ وجهرببي مګر د پااره طلب د ځمنتیا در خپل ااعله چې ډیررو چ اوله سوه زانان زر دی چې وله سووفه خاخزر دی یرځ انتې به خوشحاله په سوابنو چې الله طرف نور ته کومصلله او سواب ملیوي بسم الله الرحمن الرحيم وضحا واللی اذا سجى ما ذكر ربك وما قلى سوره الضحى ګوره مخې سورته کې حالت دومتو ناغه شورو پس سره پلال سره دې سورته کې بیان د پیغمبر دې نه شروقې پس سره پزوها سره ګوره دا دولاسم باب تر اخره pore په دې ټول سوراتونو کې د قرانه کریم اهم اهم مضامین را غونډي بیا دلته اوس غوره صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاني دغه څنګه سورته النشرہ کې هم دا غوړه ده الان نشر انشراح جوه سورته کې بیا توحید بیانې سوره یلق کے قران کریم صداقت معنی دغ رنگی زلزل کے رسو بینہ کی بیا اون بیا د توحید مسئلہ بیان ی رسو بیا زلزل کی قدر کہ نہ زلزل کے بیا د قیامت مسئلہ بیان ی بیا ور سر جہاد مسئلہ بیان ی آدیت کی نور دغه شوی ویر وسوراتو کې په خپل زواجر شروع کې اخره پوره نو تاسو ورته په زوحاسره زکه شروع وکړئ دغه رنگي اشاره دې دغه چومت پت یاره کو الله رانا تراويس په سورته اول یو دو واهیز ذکر کوي بیا شان د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بیانې عظمت د پیغمبر بیا درې شپه خبرې بیانې شپه خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تعلق ساتي درې مخنې دی او درې روستنې وي پیغمبر خدا صلی الله علیه و تا بیمار شیو جیبریل جبرئیل نو راغله حدیث کرا زی او خذی و ته یا محمد او انی الارجو ایکونا شیطان کا قد ترکتا مین مجساغ شیطان ت پرخ ہے پیغمبر صلی الله علیه و سلم په ډیر خپشه الله وتر و ذحان شاهد وقت ساخت اول لیلی زا سجا او شاید دشبا کل چی خورشی دشبا سرنگی چی زوحا و لیل حمیشہ نئی نی زوحا می شئی نی لیلہ می شئی اے پیغمبر آن دارنگی وحی بکلی یو کل بنی نو وحی کسو اخبان دشوانو تخبا کیگا ما گرن زوحا ہمی شئی زوهین وللین شلېلې زوهانې کنا ما ودا کر ربک وا ما قال نده پره غی تعالی را واستاں وا ما قال نه در سره دوشمنی کړی دا وګوره دا هر رستانه وخت د پترقید ول الاخرتو خیر الک من الاولان همغه رستانه حالت وګوره دا ساده فال دروم بني حالت نا وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّوكَ فَتَرْضَان او خامقا در بکڑی شتاتا وَلَا صَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّوكَ خامقا زرده یو تی که ربوکا در بکی تاتا ربستا ربوکا یو تی که ربوکا در بکی تاتا ربستا نفترزا انو تب خوشاله ای ړ دی کې عزمت ته شان د پې غمبر ځکر دی والله سوه یوتی ک بیا زی کار نه دی کړی خ م غزر دی یو تی کاره بک دربه کې تا ته رستاشی بهدر کې لکه ختیفې د الله ف عمر کې خیر برکتت واي و الله د تا الله فا پهځان له غواړه د دلته خبر د الله ب نو فطرزه اوس بتهو تمثيل ذکر کوي چې څه شي درکې څه شي درکړې ده ګور الی یجد کایتی ایمان ګور ته دي تن ګوري وخت مخکنه وخت نه رسنه وخت په ترخی دیګنه عین مون دل یتیمن یتیم نو فاو نو پزیدل درک وکور دا بو طالب کی دا عبد المطالب کی اور یتیم پاتے شوید تری در منی میرا وان کرن انہی کئی در منی میرا وان کرن سم رغت احسان اللہ کرن ووجدک زالن فہدام دی زالن کی دیر ایمانی وو ریاسی آخری رزدہ ووجدک زالن فہدام زال پماند نا خوا رسرہ مندل وي ته زالن نا خبره دسشي نه د غنا چې اللهته ستا به باره کې ص راده کړي تو خو دین نه خبر تو خو خبرې د خپل د نبوت نه نا خبره نو ف پس نبوتې دله درکه نبي کړي بیا من نه د وجد د کهالن وي مودی ته ضالن ناخبره نوفه تو خد احکام شریعت نه نا خبر وي کنه نو فحدن پاک د احکاماتي شرعيه در کړه سمن حدا قرانه درک نا خبر وي د احکاماتي شرعيه و نا د قران نه بي خبر نه الله د قران درک درما ننده زوال پمانده محبت سره واخله ووجہ دک زعلان موندره تسوالن محبت کون کې د هدايت نه فہالا فساله فق دره حضاره کا هدايت دراګا د هدايت پټي راي کي نور یا زعلان پمانه د هراولو ووجہ دک اموندلوی تا زوالن کې انشانلہ دیرکڑیوگر. فا حدا نو بیس آغی در تر آیات گڑکنے. اید آیاتی ہوکو. ازوالن په مانن تحیر سران. موندلوی تا زوالن حیران و تحیر وید. نو الله در ساو سوکړه په حدا الله در تا طریق او خودله حیران وي جذبه اسکو دا اوت به سرنګي ور کوم خلقو اسلامه سرنګي قوم نو در تا دا طریق او خودله یا زالن په معنا درو کېدو مونږ له ویته زالن نو رښوې فلار کې ورې کولې کې رکبن په حدا مور نو رښوې الله در تعالی سره یا وجدک زالن موندل تسالن आवाज نفحذن وخلق ذر سره سکرا مرګ کړه یا وجدک زالن موندل ت زالن پټ پ مشرکانو کې مکه کې ټولو کې ته و باندې کنا لیکن الله س وکړه نو الله جو د اکرې دا وینا واقع د اظهار د ایمان سره وایا تا قائلن فاغنا مونده لويته عائلن محتاجا محتاج احتیاج زنا احتياج في الدين مراد محتاج مونده لوي نو فاغنام به حاجت اکړې ان لا فاقد الا لم دو قران را کھا نو فامل یتیم فلا تقهر واستم یتیم نو فاوا کار کا وره هر چه دې اطم فلا تا هر غصب مکوا او اما سائلا فلا تنهر او هر چه دې تاسو کوونکې د مصلې تاسو کوي یا د مال غوختونکې نه فلا تنهر پسمه رټا زکم ته وجد کزوال وی کنه ته قوم د غشن حیران وی و اما بن نعمت ربک فحدث اقر الله فق دل قران را کدا غ نعمت دل راک فغنا کړه و اما بن نعمت ربک فحدث هر چيزه پر ف... هر چيزه نعمت در خپل فحدث ز بیان کوا الله دل د نعمت را کړي د دي کاوس بسم الله الرحمن الرحيم علم نشرح لک صدرک سوره الانشرا ګورمخه تسلی وا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لره دل ته تسلی ده پیغمبر او مؤمنانو دوړل لره مخاطب پیغمبر ده لیکن مؤمنان ته هم تسلی ده یمخه د ریحالات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر شیو نوز دل تدری انعامات به ذکر کی تا لیکن دا انعامات المؤمنان دل تا در انعامات ذکر کی بیا تسریدا فائن مال عشر یسر سرا ابیا امر دی تبلیغ چې د الله پاک د توحید دا مسله اورې تاسو مونږه رسول لخوا علم نشرح لک صدرک ټیم دا سید جو علم نشرح لک صدرک اینه دا پرانه ست مونږه آتا زرا ګور تاسو سوال کړې وم نه دي موسی عليه سلام الله علیه ربي اشرح لي صدري اغه سینې دا سوال کړو مصائب او تکالیف او الله پاک اعظم سينه پرانځي خا نو ګور الله یو ما ستاسینا پراناسته وو وزنا انک وزرک وزرنا مراد بوځ د رسالت ته و وزان پرماندا سانثیا سرا دا نو وزان انک په وزر آسان کړه دې منګه و وزان انکا و سان کړه دې تا تا وزر کا بوج دا پیغمبرې سپک منګ د تا نا بوج تا لندا ویزر ستوي صحه الله لقا اداو فريدت الرساله ادا منا الله پاک ورته منند د رسالت چ کوم بوج دي الله سکه اسان کړه الله پاک دا سره سرنګي وسایل پیدا کړه مرګری دله پیدا کړه مکه کېم پیدا کړه مدینه کې سمرا پیدا کړه دا هوټیر ګرانکارو کنه لیکن الله پاک تاسو بره نصرت کړي دې امداد کړي دې اغره د د سبو جو الزی انقذ زهرک انقذ زهرک چې درن شه دې ستا په ملابنه الزی انقذم زهراک تومره درن بو دې کنه انقذا چې درون شه دې ستا په ملابنه د ډیر درون بوجو جو لیکن الله ایو وسانا کا ما سوک سپک دا بوج په مؤمنانو صحابه کرامو سحوريات می دل پیدا کړ مرګرې می دل پیدا کړ ور شاند مؤمنانو بیانېږي بیا ګور ورفانا لکه ذکرک اور تا کړه دې منځ ذکر ککلما وی لیکيږي نو محمد رسول الله شي پان وی لیکيږي شلوانه محمد رسول الله ست ذکر لایماس پور تکړه ده ځان سره موشد کړه دی دغره غي د مؤمنانو الله شان پور تکړه ده یا رب الله الذین امنو دغره غي الله پاک د مؤمنانو شنو کولا کړه ده کنه احمن شرح الله اسلام وللسلام فوعلا نوره من ربي دا غرانګي مؤمنان له پاک بوجل لر کړه وینا وزع عنهم وزر الشرك د شرک بوجې دینه لر کړه ده شان یې ولا پور تا کړه دې س یا رفعه الله يرفع الله الذين امنوا وفينما لو سر يسرا لنما سر عسرا پس یقين ان سخط اسر اسانی دا سخط اسر اسانی دا گورا کا تکلیف زمانہ دا کنا الله بدا منی سہولت راولی فایننا مال عسر یسرا گورا ناکی رچے ثانیان معادشی کنا ناہین اولنی جدہ جدہ معرفہ چن معادشی ناہین اولی زکن رولانوار والاوئی کنا فیوسرن بین عسرینی ففکر فی علم نشرحا دا یو سر پمند دو سره نو کې دی وره وانما العسر العسر عسر وی دی نو یو ته نو سیاسر د واه سانتیانه وی وره او اذا فرغت فنسو پس کال چې تفارغه شې د عبادت نه شوي نو بیا سکو فنسو نو کوشش کو په د دین کې یا فیضان فراغتا فانصاب کلا چې فارغه شوي د بیان نن بیان نه فارغه شوي دعوتونه فارغه شوي ځان ستړک په عبادت منه عبادت کووره هم مبلغ بدای شهره پر عابدی ابن جریر وی فیضا فراغتا امنا فایذا فارغ اتا مم ما فرضا علیکم السلام کله چې د فرض مونږه فارغه شي نو فن سویل یا دعا کاوه د فرض مونږه رسو د وا ډیر قبل ایه دعا اسمان صحابی وي نو رسول الله بعد و دبرې صلوات ویني دبر صلوات له نو فرض مونږه رسو د وا د لیکن فاغه طریقه سره چې کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مانو قاعده چې امام تناسی وَاِلَىٰ رَبِّكَ فَرَغَبُوا فَرَغَبُوا فَرَغَبُوا فَرَغَبُوا وَسْشُوْقَ وَقَوَا مِنَا كَوَا هر کار چکئی اللہ صرح دمینی دواجنہ كوَا خَا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون و تورستینین وحاذ البلد الامین ارسیب ٹیم خوبی ام ڈیر لڑخا سترشیک ہے نا فریوزی نا والتین والزیتون و اصل خدمات صحکاريونه کنه او الله دې رحم وکبست زتانه زیات بیمارې ما د الله په امداد سره سورۃ التین مکیه سورۃ ورماخې سورۃ کې الله فرمایل چې ما ستا سينه قران لازم اکړه استاد وکې ما قران واچو په دې سورۃ کې همسه له پیش کې دا خلقو جهوی دا الله ف کې کوشش کړیو سلوور مشرانې بیل کړي عدل ته ذکر د مکان مراتب نه مکین وره ابراهیم علی السلام څنګه جوت کړیو سرنګي بادشاہ ته رښتیا ویلو قوم ته رښتیا ویلو لار سره مخابله کړیو په بلار منته رات کړیو خپل ځی باندې خلی یې خدار خولي به بچي مخوسي کې پری خودي داوخه نو انسان ته به مجد او جهاد کوي ورخه مقصد در سره سي اثبات توحيد کوي بالعدله الثلاثه داوره توحيد باخر کي رودي عليه الصلا و بحكم الحاكمين دليلي وحي به ذکر کي وتين و زيتون و, و تورسينين دلیل اقلی وحازل بلد الامین دلیل اقلی لقد خلقن انسان فیاسن تقویم بیا تقویم فرکی سمرتن ناصران بیا بشارت فرکی للزینا منوامل سال علی صالحات سران و تین تین اقا زید انظرو تین ویلی کی انظرو تا اقا مولد عیسی علی سلام کم چیر کچی عیسی علی سلام پیدا شیو نشاہد دے تین ذکر د مکان مرات نمکین شاہد دے تین اگا وحید دا یا غزید پیدایشت عیسیٰ علیہ السلام وز زیتون اشاہد دے خونا تیل دے خونا دا غزید ابراہیم علیہ السلام چوہے پیرا غلیوہ و تورسيننا شاهد تغ تور اگر خيستا پرقيدن کې مقام د موسی عليه السلام دغه د واحي وخا و هاذا البلد الامين او شاهد دی دا کله د امن ګرد دي ان بي عالم سلام دا مشقتونا دا غوادي په سمن د دوی دا تکلیفونه مشکتونان د دو دا ووهې چې د الله پاخت هم بیاې مسلات سلام نه څومره مشکونه غستې دي دا غوادي پهسم ل خلق انسانا فی في آې تق مقیقن پیدا کو د می انستان في آې تقیم پاکستان دا د اسان التقويم نہ مراد فطرت انسانی چکه كل مولود یولد علی الفطره نو حسن ظاهری دی باطینی دی الله فرض انسان ظاهرم خسته پیدا کړي باطینم خسته پیدا کړي هر بچی چې پیداکیږي نو په فطرت دي اسلام سره پیدا کیږي ظاهرو غرسوم خسته قط قامت یو لور کړي نو سړي خپل خزي ته چې د سپوګمای نه کړي را خسته نه خزي تعالی کوي راغې بس زمستالین جدا دی زه سپوگ مائی او چرتا زه سپوگ مائی او چرتا زه ده منصور هارون دربارو علماء را جمع کی امام محمد را مطلع علیوی چنا قضا طلاقه ندا ذکر لقد خلقن انسانا پیاسنی تقویم اللہ الله پاکدام بیالی مسلعام دقا ده فطرتی مساری د پارا الله را علی گری دی ده اولو خوراولو ده تجدید ده پارا د دی ته هم به دا فارا د دی خو د دې فارا زکه د انسان په دی مسله پدیه قیډما نه پیدا دي چې وای انسانات تک خوېستای نه خو پدیه خوېستای ښه ستا حایز خو پدیری نو شکل درغه حایز درنه و تنو الله یسمرددنا واسفلا صاخلین جې حایز کوم زید الله بیا اوږر زو منګندلره لاند د لاندو بیا دی اسفلی یا د ظاهې حسن سره قد قامت سره د او ګځو د منګان لا نله نوسمه ال ارزلی لو عمر ل کوله یاله بعد د ن ش په نه پو اللهلهزی ناممننو املو سالی اوس بشارت به مگر آکسان چی چېمانې را وړ د یاملکول سنت مطابق د دوی د پاه بدله دا بینې هاغی ممنون فما یو کسې مک بعدو بین د فما یوکذيبو کا کیدا کاب مخاطب سو یغه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه یا مکذیب ده نو پیغمبر شی فما یوکذيبو کان فما یوکذيبو کان سوګ ده چې قدرت لري د تکذیب ستا فما یوکذيب کا سوګ ده تکذیب کوونکې ستا بادو ورسدله ایلو نا بي دي ني په مسره د قیامت کې په اړه د قیامت دمره خستا دلایل سره بیان شو یا فما یو کذبو کبعدو سشما تکای تا دره په تکذیب کولو ورسره د دلایل ونا اے مکذبا بد دین په اړه د قیامت کې الیس الله به احکام الحاکمینا اے ندی اللہ پاک دعوت توحیدی راوړه اے ندی اللہ پاک به حکم الحاکمین دیر به تر ایسا کې الحاکمین د فیصلو کونکو نا ولن الله ډیر به تر دے تاهار چا نا په فیصله کې به تر دے بسم الله الرحمن الرحیم اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من سوره العلق مکی سوره اولنه سوره ته الله رالح له پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بغار کیو خلوت نشینو تب بغار الله د تقرب د پارا الله پاک ورته وهر ورګه اقرا چې اقرای ورته نو بیا بیا غار ته نه دی تلخ بیا ورته بیا چې لینی د کټ پدی سورۃ کی ترغیب دے قران کریم تا او پدی سورۃ کی اس بات دا مقاصد اربع او خدا سلو مقاصد التبائن او دا سورۃ رومبے سورۃ دے پے اعتبار دا نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا ذکر اللہ پاک دا سورۃ را لے کے لے دیکھا نو پدی کہ اگر مسائل بیان دی او <توحید> هي رسالت دی قران ایمان به الاخره لیکن دی ټولنه هم بيد الله کتاب چې دا الله کتاب اولل زکه چې دا الله کتاب اولل مت الله په خدای ببوشه د غرنګي فزياتي کمی ببوشه د قیامت به راځي او په قیامت باندې یقین مضبوط شيخه حاصل د ایتونو د دې قران لوستل لومبې دي دا ضروری نو چې تاسو اول له نو علاوه قرآن د اولستنو علاوه په مقصد بوښی دی ایمان په مقصد بوښی ښا دا اخیری په مقصد بوښی نو سورۃ کې ګوره ترغیب دی قرات د قران تا سورۃ کې ترغیب دې شي فراد د قرانه کریم ته چې قرانه کریم وره ولولای او اسبات د قیامت د نبوت د توحید کې د رسالت کیخه اقرا باسم ربک الذی خلق ته قرانه کریم ولولا ها دا دی قرانه کریم نه کچا انکار وکړ زباغلت دنیایی آصابم ورکوم نوخ ریہ آزابم ورکوم بیاروستو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نران تسلید اقران اولواللہ بیارستوی بی اسم ربک مستعینا بی اسم ربک بی اسم ربک په مددته نوم د را خوستا چې مدد غښتون کوې په نوم د رته ګوره ته خورآ شروعک که نه خورآ للی خو مدد به د چاانه غواړې د خپ ر نه به غواړی چې شروع نو په بسم سر شروع دا سره شروعکهه س دا خورآې کریم د دې دعوت د دې بیان کول ساسان کارن دي الله پاکه تعالی امداد غواړم ما سره مره وکي بلدي کې ګورا جیوي اشاره الله وي اولو لا اولو لا مقصود د دې لستلو نسته شه دې عقیدې توحید د باسم ربک اولی ورته دا وې خه جزاتا تاسو وهرا دې کم دې تمامه وحي لب ال اباو مقصد څه شي دی زما توحید دی چې څه کوي نو زما په مدد سره وکوي هر څه زما نه واړای خه باسم ربک په امداد نوم در افتا اقرا لولا کنا اغه الله کله کائچه پیدا کړي دي مخلوقات درا پیدا کړی دی انسان د ټوکړې د وینېنا او انسان ځان ته غره د ټوکړې د وینېنا پیداې راشه چا نو راشه د الله پاک کتاب ال حقیقت دی دا د الله پاک کتاب بیان قاعده د الله کتاب ال علم اقرا به ورته اقرا اقران وربک الاکرام ما کې خوړت دا وی چې لولي نو دا الله پاک نومنته لدا نو واخل دا غمدد سره لولا خا روستوي اقرا لولا بیا لولا نو ربک الاکرم اور استاد ير سخيره اغا ذات تعلم بالقلم چې خوده نه کړی دا بالقلم په قلم سره خودونه کړد دینه سانته قلم سره علم الانسان ما علم او خودونه کړد انسان ته دا غشي علم علم چې دنه پیغم ګوره د علم زریه دو شی زنه دي قلم دې بل زریه سره وحده الله وی او علم الانسان ما علم او پیغمبرک مع یو ذریعه د علم قلم رانه که ما تعلوه حراکنه که ما تعلوه سشی رانه که بلدل تا گورد وزل اقراع اقراع اغا اقراع نروس توی ذکر که اللذی خلقا خلق الانسان منالا ادلتو یا اللذی علم بالخلم اشاره دیتا دا چې انسانکتا ما شممائ که وڑی که انو دا اللہ کتاب للاا او کلوې شوي د قلموال شوي لوې درجو والا شوي لوې قلم والا هو ګرځینو بیا هم قران کریم له له قران کریم په څه حال کې نه پرې دی الله کتاب ولولې علم, علم. الانسان ما علم یا لم کلاین الانسان لا يضغى ان الانسان لا يضغى انسان خامخان يضغى د سرکش شه د انسان لا خا یدغه قامهخه د سرکه شي کوي د زیاته کوي ظلم کوي دا ولی اراه فستانه زکه چید اولی د ځان استغنا مالدار د ځان مالدار ویني چې مالداری ګنه بیا خو دې سرکش زیاته کی اننا اعلن ربك الرجا هر کله چې د کتاب تذکره ده نو ترجمه مدا سیکوي یقینا انسان سرکېشي کید الله د کتاب نه داولی کید دیو جنان چې د اولی د ځان مالدارا الله د کتاب اداغه ابو جهل وکړه هغه صفات ذکر کی inna ila rabbika rojan yakun starafta wa rujaat lilli badidim nazar pri wasa ara'a allazi yanha abdan aya khabari ay binita aga srid larang yanha chimanak ya abdan bandalara iza salla kala cha aga muski kala cha aga muski kala cha aga qurani karim او عدلته اول قران كريم نازل شي نوې ونې تاغه سړې چې من کي پر در دره خل اشغه د الله کتاب بیانې قران لولي په نمبر مي من کا وخ ارا ایتين كانا للهدى يو خدې عبادت دي د الله کتاب لولي بل ارا ایتين كانا للهدى اته خبره کوي د په هدایت معنی او امر بالتقوى یا وینا کې د تقوا د پرېسګارای د الله د توحید وینا کې غوی باردل تدا جوړ کې الاثا ازل الناس په ډېر غټ ګمرا نه چا وسړې دې د الله باندې د الله کتاب لري په هودا منته دې او وینا د تقوا کې او تې مانا کینو صح گم رايخه ا راي تين ک زوا تولا خبر راکا ان ک زوا ک چرته دغه سړې تکذیب کیدې قران وتولا او خدای د کتابنن علم یعلم بان الله یرا اې دې نه دپوار چیقنن لا پا کیرا هر سوي د قرآن کریم مکذب دے مخړې د الله د کتاب نه نو الله دیوینه کلا لا الا میاں تای یقینا نکچره دے من نه شي د خپل دی عملنا لنصعا عن الناس یا خامخ رؤبینسوب الناسی د سرکونډین د سرکونډی د یو یوچره مې جده یختې پکته کړی ناس یا تین قاضی و تین سر کونډه درو جن او کار اپ بدر کې دقه شانیو کنا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا ابو جہل لسینی تا خو د غټ سره عبد الله بن مسعود دا سي کم جسم زبکړې ده دې سرکونډې نه ولیداس یو هڅه راو دا چې سرکونډې نه ولین او, او, او راکاږي پیغمبر پر سلام مخه تیار سر دا بو جهل راوړې نه سي دین قاضي و تین خاطیا فل يدعو ناديهو دغه خپل او قام من ډېر او فخر کوي کنه نديدي او ولي خپل مجلسیان خپل قام درو ولي الله یو سنت او زبانان زر د چرا به غړو منګه زبانې د راګ هغه میک چې د ف کوون کي مک د ف کوون کي زبانې من به مق را وړو زبانې به را غړو د ف کوون کې کلله د هلکې زمنږ مقابله نه شي الله توته هو ممنه د تا ډر د کتاب نه من کتاب کتاب اوس جو د وختې به بنده کېسیده کوه د الله الله تځان ندکان د وګن چې سید لاړی سوال له سوه که نه او چا به کړړې چا بهنی کړړې ما خو سک دي غوره دا چې سووک چې دا لې او بیا هغه مخکې ته چې شاته په ټولو درېږې سی وکې خو دا خو جو الله دی خیر کی. بسم اسمله الرحمن الرحیم ان انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر سورت القدر مکی سورت ګوردلته په دې سورت کې عظمت د قرآنی کریم بیانېږي او موضوع دې سورت عظمت د قرآنی کریم مخې سورت کې ترغیب قرآنی کریم با تور کړی شو نودلته وس عظمت د قرآنی کریم بیانېخه چې دا با سم راځي مو شان مخې اقرا قران اولل اولل ولولای زکا دا دې د عظمت کتاب دې دا تمرہ د عظمت کتاب دې چې په کوم شپه قران له دقي عظمت توغره دې چې اسینه تلړه سمره د عظمت والا ګرځي په کوم کور کې دنه شو کوم ملک کې دنه شو انا انزلناه فی ليله القدر یقینا دلتا ابتدا د فعل یا خو نزول د قرانه کریم په دې شپه شهر رمضان نه انزله فی قرآن پا گلے القدر شپا گلے دا. دا گلے. قران په بدی میشته کې راغله په ليله تلقدرش پکې یا خو د لوه محفوظه ن اسماني دنیا ته د فتن واحده څنګه راغله یا نزول د قرانه کریم په دې شپه کې شروع شوه دې یا کله نو شروع کړي د منګارې گل د دې کتاب پښو د قدر کې پښو عزتماند پا کې دیر مبارک شفا دخا دیر مبارک شفا ابدی کی پورے د کال بجٹم ددا غ کال ریسکنا عمرونا بیماریان سے تمام ددا بجٹ شفا دخا تنزل الملائکت و روح سش و ما اترا ک ما لیلۃ القدر سشی پوک تالر سلوے شان دے د لیلۃ القدر ليلة القدر خير من ألف شهر او شپه دا قدر دا غوړه ده شپه دا قدر یعنی شپه دا قدر عبادت د شپې د قدر غوړه ده د عبادت د زرو میاشتو نا دا دامن مکانی اومتون عمرنا ډیر زیات نو چا په چې 84 33 سال عبادت وکړه هغه دا سرټیفیکټ ملو شو خلکو په نظر کې ډیر علی شاه د دې عمر څو سنه دمره عمرشتينا نو الله پاک یواش په پا یزر را کوم یواش پاک دا غو دغه ټولو عمر د شپونه د دې شپې عبادت کې زیات ثواب خیر من الفشار تنزل الملائکه توروا فی ارازی ملائکه جبریل پدیش پاک او بخپل نرزی به از نه ربی په حکم در بده وی اپس سر راضی من کل امر من کل امر دا هر کار مبارک دا هر کار مبارک انشاء الله ور ته حکم کړي من کل امر امر بیا نکر راوله من کل امر دا هر کار سلام د شپه د سلامتیه شپدان دی که شیطان نه پامه نه در رحمتونو شپدان ادا سواخ ندان یا حتا امتل الفجر داش پدا تر دې پوری چرا او کی جی صباح صباح او خد صبح جی صادق بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفقين حطات يههم البينات مکه صورت کی عظمت دو قرانی کریم بیان شیو نو دې صورت کې الله پاک یو زیات اهم شيخي چغتونی عامه ترې یو اتباعه قرآن بل اتباعه پیغمبر غره مخه عظمت بیان شو نو بېینه کې هغه اهم شي دا غینې زیات اهم شي بیانې ښه زیات مقصد دنیا کې څه شي ده ډوړې او نه چې ډوړی ی بې سړی ملاړه لیکن الله زه در تهبلهمشي د دی نه مهم اخ چاغې ش قرآ او اعتبا د سنت په ک سړی د قرآه د سنت نه لری پاتې شو نو دنیا هم تاد ده نوخرت هم تاد دی ډوړی یونه خوړه د ډوړی دو نه مړچونه د دنیا نه خولاړ لیکن مومن سړي دی اخرت ول الله ور کیګنه لکه یو سړي دی چې د قران کریم د اتباع سنت نظر دی اتباع سنت پکې نشي دنیا هم آخرت او اخرت هم تبعیدا دلته داور سوره 10 جره تخفیف منکرین دو قولان لره او بیان د نعمت د رسالت د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم کیها سورۃ کی اول زجر دے بیان رسول بیا روز تو ذکر کئ تخیف ور کئ بشارت ور کئ یا مطلب د شدی خل خوش پیغمبر نور غل د پیغمبرې خ دا سره سلام مطالبه کوله چې الله دا پیغمبر راوللی نو چې کله پیغمبر راغ نو دو تین کارو کار نو د پیغمبر ورته سوي مسې خو نه خورې وهامرو اللهلی بدله ا هغه مسله چې کوم پهخې کتابو نه کې نو چا چې د د پیغمبر ممسې منلی وي اغل الله پاک زیې ورک او چا چې نه دي منري اغت الشر البري وی لی وچا چی منی لغه ته خیر البري وی دا آیات ډیر مشکل لږه ازغه ترجمه کې چې ګور بیاو مشکل ترجمه دنه چې الفاظ ترجمه مشکل لګیدلې مشکل واهدی په خپل کتاب کتاب البسید کې دی اصحاب آیات فی القرانه نزمن و تفسیرن حضیل آیا دیر مشکل آیا په پا قرآنی کریم کی دا نظم و تفسیر پا دیبار سران دا آیا دا گردل تیشکال لہ ده زمان فقین دا لفظ مشترک دے سمانا کئی دا, دا, دا. دیگ در حتا یہ حتا کی خبر ادا در امدہ چه گرد تا مانا چینه دی کافران کتابیان مشرکین جدا کیدون کی د خپل شرک وفرنا حتا تات یا حمل بینات اردی پر شراق ل ور ته بینه نبيات سری جدا کیدون کی نوکل جدا کیدون یاو جدا شین دي مانن تټی راکا وکان اندی کتابیان مشرکین جدا کیدون د کوفر او د شرنا تردی پري تات یا حمل بینه شراشی دویته بینه بل اشکال داده دا چه گورا لم یکون لزین کبرلم چه پا مزاری داخل چه مازی ماناور که دل تحت تاتاتیم پا دا مزاریم داخل بگورت سوک چه مفهوم الغایان متبری که نا اشکالات بی علر عزیز جمهور پنیز مفهوم الغایان متبر دا او د احناف پنیز مفهوم الغایان دا متبر دیکی او سو مانی دی یو <تصح> <تصح> دا صاحب کشاف مانا کئی خدا سره ډېره تکلیف ده چې اصل کې دا آیات حکایت ده د قول د دوی د د دوی حکایت او په دې دا قالو عقل و پټه ښه قالوا لم یکن الذین لم یکن الذین کفر من الکتاب المشرکین و دا کافران کتابین مشرکین دوی وی چې موږ نه وجود اكيدون کې کی لري شرک وفرنا تردي پوری شي راشي موږ ته بېنا دا دوی د خبره کړي وا چې سړي موږ کوفر او شرک نبري سو پوری چې موږ ته بېنا رانه شي پیغمبر رانه شي نو چې پیغمبر و تراغه نو دو په خبره ټینګونه کړه وا ما تفرد قلذین وتل کی الا می بعد ما جات هم نو خو دې کوم تکلف دې قالوب کې داخله یوغه دیم ان دا ز چې دا دل تد حتا دا په معنا د غایې سره مخ لای په معنا د ان وسلی سره واخل ان طاعتهم البیناء او من فقیر مانا من همیکینا یا بنا د قجدا من واخل جدا کیدون کی ان دي کتابیان مشرقین جدا کیدون کی, دن کی د خپل کوفر او د شرکنا ان تات یهم البینا اگر شي راشد وي ته بینا اگر کو پیغمبر ورته راشي بیام دو کوفر شرکنا پرې لښا درې مندا ده لیکن دې کوم بیا تکالوف دغه حتا په معنا ده اينه وسیله ورسره خل دا چې منفکین دا په معنا ده جداي لیکن جدای نہ مراد مدح در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ندی کافرن کتابیان مشرکین جدا کیدون کی, دن کی دا مدح در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نا تردیب پوری چراغ لا دوی تا بینه جو به پیغمبر پر خود پر. پیغمبر دا, کری. ہونا کفرو دا پیغمبر ما ته نه دا کھڑے زګه قرانی کریم کې لیکانو یستف تی ہونا علل ذین کفرود پیغمبر په وجب غلبہ وختلاګ امو مشرکین او ام پیغمبر تب ایامین صدیق وی لیکن کله چی په پیغمبر رسول شنو بیا انکار یوخه خان سرورم دا یوداکیدون کی دو کوفر خپلنا لیکن جمیعن لفظ واسره کی ده نه دی کافرن کتابیان مشرکین یوداس کیدون کی ټول ټول جدا کیدونکي نه کوپر شرکنا تر وخت در اتلو د رسول پوره تر دې پوره چراغ ورته رسول دویاسو شو جدا جدا شو کنا سمو مومینان شو سکه سکه فرقونه بغیراله په انزام د منافقین ضمان د سره واخره منفقین به سببه شک ندیکا فران کتابیان او مشرکین جدا کیدونکو په سبب د شک د دوی خپل په دین کې څه شک مكنو تر دې پورې شراغه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نو دوی په خپل بارکوم شکیان شو شک راغی چې سړی ته سوي دا مخ شو یو بیا به منافقانو لري په دشي شپګم دا چې مون فکین په معنی د حلاک سره واخلای ندی د کتابیان مشرکان حال کی کې حالاک شي په صاب د الله تر دی پوې چې راغې ورته په نه چې الله پا کرسول رالیګلی دی که بیا دغې نهروسته په دوی عاضاب نه راغلی دي یامون فقین جدا کی کې دسېشي نه د دا بللهګ نه ابو حیان وای مونافقین په معنا د انفصال مې په باز ځینان بازین واخلای نریدا غ پیران کتابیان مشرکین جدا کیدون کی د یو د یوبلنا جدا کیدون کی نوخه تر دې pore چې رسول ورته راغی نو بیا یوبلنا سې شو جدا شو اول یو زی نور معنی دی رسول من الله هی الله <سؤال> رسول <سؤال> الله <سؤال> يتلو صحف شي بيانوي په دوی باندې سو <سؤال> صحرا صحف دلته دي آياتونو سوراتونو تي صحف قرآن کې كتبن قائمه مزامین مزبت مزبوطي هر مزمنه کو نه مضته وما تفرق رخ ل نه او طول کتابان اهله کتاب دصففت د پی غمبر نه وما تفرق دقللهځ نه او کتاب جدا نه شو را کسان چې کتاب لووررکی شوله م بعدې مع جاات هم تفریض په کران نه مګروو دغ نه چ راغې دو تپ پیغمبرنه خلاف شور وکړه واما امرو الا لیعبدو الله چګوره پیغمبر چدو تا کوم خبري کيده سنوي خبري خوني دي دا خو دوی تا کوي واما امرو الا لیعبدو الله ندي ویلی شي دوی تا مگر دا چې بندگی کوي د الله خاص کیا غذر په لاره نه غوافه کلک په توحید باندې شای هم پابند دې موږ ورکوي زکات وصالح الدین القیما دا دین دې مضبوط دین دې دا دې مضبوط دین په دلایلو مزبوط دین دغه خبره مخانی دینونو کړل دي دی پیغمبر ورته کړی دا سنې خونې کینو نه دا ور کوي چې انکار کړي کړه د قران او سنت نه کتابيان دي مشرکین دي دوی په جهان دې ودی کې اولaikum شرر البریا دا کسان بثر دي مخلوقات او مخلوقات کې بثر مخلوقات دا دي خر نوملاند خلل او ان الذين من عملوا الصالحات یقینا کسان چیما دی راوړې دي او عملوا الصالحات عملو نه سنت مطابق ولای که ما مخیر البریا دی غردی په مخلوقات کې عرشانه دوی غردی جس بدل د دوی د دوی رب څخه ځان جنتونه د امشګری دی به یې ګبلانه زاغنه ولې همیشه به پریکه او میشان رضی الله عنهم ورضوانه راضی دی الله د دوی نه دوی به الله ناراضی ځلک من خشی رب دا مقام دغه چا د پرې خشی رب ا چې د الله نه یې دا یا رب دا مخامدار چاره پر شي غيره خپل درو نه کوي اذا بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالا سوره الزلزال مدني سوره مخي ترغيب اعمال صالحه او نوست تخويف وركي الله پاک او مقصد دا سوره سدي تخويف يخرى سوچي دا غا مسالهونه ماني کنه دا توحید مسائل انکار کوي الله پاک اغه لږه او خرهی ور کوي غره دلته احوال د قیامت ذکر کړي دي د قیامت د احوال ایزان زلزله لر روزل زالان کله چې او خو زول شي زما کاټولا د زلزلہ وشو نه کله چې او خو زول شي زما کاټولا زلزلہ ها او خزاوولن عجیب خزیدلوی دیست خزېږي خزېږي بار سباوار کی نو اخراجت الرو از قالا رو بسید از مکا بوجنه خپل د امری بتی نراوږي انده خزاني تم اما سبد بوجې سودا پکې خودشي انسان نه نه چکل انسان را پاست کنه وقاله انسان مالا او بو شو زم یو میین تو حد سو بیاوي به خپل خبرونه دا ولې بیا نه رببه کو حاله ځکه چې رته خو کوم کړی دی هغېته رب بورته ووي چې وای د درمنې سکی او هغه در منې سکړی او زه خدان پاک امر او پوسل خهنو کو سکسس پکارو نکي پټاوي آرام خوراي سر چي دي کړي دي تا من چي سشي دي زما کي وسوا يخا زما کوم شورش مې انسان وې مالا دل سه دي دي له دې سشورک الله يوم يزور الناس واشتاتن پتہ غرز کارب شي خلق د قبرونو نه اشتا ته ننډه لیډ لی وی یا کاروبار شي خله کاشتا ته ننډه لیډ نن ځان ځان لا یاده قبرونه برا پاسی مختلف ډول کوي دا لی یو را اعمالهم د دې د پارچید به کوین يقبل عملنا اوخذ لشد ویت عملون د دوی فم یام المسقام مقتر د زری نه کی کړي نه یرهون او بوی نیو اغه لرا او چا سه عمل کړي په مقدار دی او ذریبه دي دی وی ویني سا ساکړي چا څوا لوک ادا شرز یالله نو بس اخيري د انګورا خيري د نورسره پاتې شه دا, دا, دا غي ور کړل دا چا ورته دا, دا, دا دی ور کړل ولي الله نه دی ویری عمل مسقال ذره خیره را دا خدغه ذرې نه زیاته ده والعادیات سبحان فالموريات قدحا فالمغیرات سبحان سورت العادیات مکی سورت ګوره مکی سورت کې تخیف ور شو په پدی سورت کې زور ور کوي پدی سورت کې اول ترغیب jihad ته ورکرې ده په ذکر د غزا تو نو ترغیب jihad ته ورکرې ده بیا ته انسان بیماری خود لرا ان الانسان لربي لكنود بیا سبب د بیماری ولا خودله و انه لحب الخير الشدید بیا علاج ولا خودله فلا يعلموا حسابهم سرما في القبور سرار ګور الله پاک دا اشن غوا حقایق د مجاهدین شداد الله پاک تخفل دا دخفل مالکانو سنگا تابی دی انسانت تخفل دا مالک دا اللہ تابی نشوی دا پدی زکر کئی خوا اب بیاور سرا دا دریق بری زکر کوي والعادیات زبحن عادیات اگا منڈیو ان کیا سنو توی زبہو زبحن افول مطلق دی اموریات بھی لیکی او روستون کو تا قد حن تقدو قد حن مغیرات حاملہ کون کی توی حاملہ اوار نوالعادیہ دے زبان شاید یغان منڈی وہن کی اسونا زبان پہنے دلو ہنے دلو سران منڈی وہن کی اسنا ذبحن پہانے دلو شاهد دی ول عادیات غمن دی اون سنا ما مطلق معنی چکو وینون چې هنېږي په هنې دلو او که اسانه مانکوی کنه ول عادیات زبان شاهد دیه من دی اون کیه سنا ذبحن پهو کې دو زا وی لیکي <سؤال> د منډ وې دا سينه <سؤال> د سیاسي کی نوفل موريات قدهم وشعيد يغا اسنا اور را ويستون کی پخپو وحلو سره پزما کمنه قده وی لیکي تقضوا بالارض والحجر تزمکر دا کار شونډه را پریدیه ورت نه خې دی چې دا منډ وې کنا په دی کار شونډه سره اور را و باسي کله د کار شوړی د مکله داسې را پرېفل مغیرات س په شاید حملہ کوون کې یاسونه په دشمنې په وخت د سبا افلت وختې په دشمن عملهې په اثر نه په اثر نه ن په راپورته کوي په دی سبا کې نهقان دوړ ل صفا صبا ادوله شته کړي نه فواصدنا وی جما پس ور دنه شي په دغه واخ یا په دې سره جمعن جماعت د دشمنان ګور دغه اسنا خپل مالک د پارا منډي وي اورواسي حمله کوي د جماعت د دشمن په جماعت کې دن نكي مالک کسور ده سخرہ کول ور کې دا غوا دی په صحیح نه لې انسان لري بې انسان د خپل رب له نه لکنون شکر ده کنو دی ورته وی ښا یا ذکر المصائب وينسى النعم یا ذکر المصائب وينسى النعم انسان بس د مصیبتونه یا ډیر یادې او د الله نعمته نه یری حدیث کی راځي یاکل وحده ويمنع رفده ويضرب عبدا یاواز یخری متکبر دین پیر بخیل وی یضرب عذاب دیر ظالم دې تک نو لوی ګورغا اسونه د خپل مالک تعبیدی منډي وی او انسان اتا خپل رب د پاره مالک د پاره سمندونو ولا سجده جوه دیونکه کور دې دی پر نو خود شوقیری دیونکړي اصل کی ترغیب jihad ترخه وان و والا ذلک لشهید یا جنان د انسان پدې خبره منه خامه خبردار دی چې دا راکشته خدای الله پاک هر سړې دی خبردار دی چې ما څخه کړي نه دي خا وانه له حب الخير له شديد د بيماري په کې ولې دا يا جنان د انسان خامخه منك اذا مال سرا له شديدون ډېر سختا يا په ميند مال کې دي له شديدون ډېر سخت سخت بخيل له افلا علموا ایزابو سرما فین قبور ایدی نپوی کلاچی پورته بکړی شی هغه چې په قبرونو کې دی دا وس علاج خې لږ اخرت یاد کا لږ اخرت یاد کینوار څه بدله د مرزونه بدی ختمي وحصل ما فی صدور او بشی هغه رازونه چې په سینو کې وی ان ربهم بهم يوم يذل خبير يا رب دذای فدوی من په دغره راز خبردار ده دانش وبدل تن ده عقیدې واقې دي ښا دغه تدعاله نبی اسه پټیدل نشتی ښا بسم الله الرحمن نم القارعه الم القارعه وما ادراك ما القارعه وقف خنك وای کنه اولګ دوست سورۃ القارعه مکی سورۃ تاسو خوشاله ځخلاصي ګورئ لګو طاریس یې منه غریب منه زه خدای دې د وژنده باز یو خړيري منډي ومه نن وې وې پرېدا بیا وو پکې ټیمه لګي پرېدا اوس پرني روان و ځدلته مخې ګورځاجارونو دلته تخېف ور کوي تخېف یو خړې په ذکر د احوالو د قیامت چا قارعاده خا القارعه القارعه تو ما هي دا اسم ظاهر دا ضمیر پر زمن تی خیره القارعه تنگون کې اغافت تنگون کې د زړه چې زړه په تنگ کې زړه حمل القارعه سشه دې تنگون کې نه سلوې شاند تنگ ورکی دی وما ادرک حمل څ خبر کي ته چېڅې ټنګون کې سلو شان د ټګون کې دی یو مپونو نهځو کل فراش المفسوس په دغرضدي شی کل فراششي پشاند د په تنګانو ال مفسوسې خواهواهګوره مخییتسو سره تل خار کې و کل جرادل منمنتشریر دوی پشاند د د ملخانو خوارو منتشر او دلته وي کل فراش المفسوس دا جدا جدا حالتو نیدی چه کل دا قبرون نپاسی کنا دا با کل فراشل مفسوسی خوارو واروی درک بورتنی چې په کوم طرف زو چه کلش پیلی او رشی نو بل کل جرادل منتشر بی بیا زک ملخان بیا یو طرف منی روانی و تکون الجبال و کلحنی المنفوش شیب دا غرنا پاشان تا د وڑای ڈینڈپ کڑی شوی سرنگی ډ ورتهول او ډټډ کو او دغ شنه معلوچان آوز دي که نه ف من ست موا نو پس هر چې دغه سړی سلت چې درې شوي تللی دغ دغ تللی درې شوي پس سره په سببو ته د د س نو فاف شک را یا دی په ژون مض د خخه من خفت موازینو نو پسار چې دغه جس فقیش وی تلیدا و په سبب د شرک و ام هاویا په زید د کندا ده هاویا و ما درکه ماهیا است شی خو تا ته چی دا ماهیا است شی ر نارن حامیتن دا اور د گرم بسم الله الرحمن الرحیم الحاكم التکاسر حتا انزورتم المقابر غرمخ تخیفون دل تو زجر ورکی لیکن سره له توخيف نه دي او مقصد د صورت زجر ده په محبت د دنیا او دلته اصل سبب د هلاکت ذکر کی چېغه محبت د مال له په صورت کې اصل تزهید مین د دنیا را الله کو متکاسر غافله کړي تاسو تکاثر نس شي نه غافله کړي به اساس شي نه ده خو قرآن نه غافلا جماعت نا غافلان دا نا غافل لقبر نا غافل غافل غافل بس یو مال پس لگی دلئی غافل اکڑی تاسو د جمع کولو دا مال تکاثر دا محضی تکاثری ویلی خواه جمعوریت بے غافل اکڑی تاسو د تکاثر حتا انظرتم المقابر تردی چې ملاقات بوکے د مقبر سره د تکاثر کې ویلې ګیا لري ګیا جوړه شيخه په دې نصرانینانو کې څه کسانو ځو فرقې یو وی منځياتي و بل منځي و ټونه یو کړو جمهوریت و و ټونه چې یو کړو ناګي وټل زیاته و مړی و سرشمارو نو لال قبرستان ته خا نو لال قبرستان ته نو قبرونو قبرونه بیا شمارل خا و څوم دلته زمو په دې جمهوریت کې څسومره مړی و اغو وتنغ ورزيف اغا موتنغ ورز نو غافل کړي تاسو تکاثر ډیر والی د توحید سنتنا حتا زرتم المقابر یو منادا ترضی چې زیارت کوی تاسو ملاقات کوی تاسو د قبرونو سران حتا ترضی پوری دومره تکاثر کوی کوی دومره مقابله کوی چې مقبرو تا بیورا سای حت تا زورتم المقابر یا دا مالونو دیروال دا پارا داون دا بازو دا ما نکرد دا مالوالو مال, مال تکاسر دا پارا تاوستا کواه دوم رضای چه بیا مقبرو لزای قبرستان تا زای مزارونو تا زای کنا حت تا زورتم المقابر یہ مای مالکوی کنا لا یوزار المیتو بل یوزار القبر اولا دا مومیان میید زیارت خونه کی گن دا قبر زیارت کی گن قبر لزیگن حت تاثرتم المقابر اللہ وی کلا سوف تعلمن دا سیند بکار زرد چپو با شیطاسو دا سیند بکار زرد چپو با شیطاس تقرار سرے والے بی دا مخانے کلا رد کی دا الحاکم مخدو شیزو نا ذکر شو کلا نا دا سیند دا غفلت تاثرن دا بکار سوف تعلمن د چې پوشه بیاسممه کلله د تقاسوته سر نه د په کار زر د چې پو بهشي داسو کلله او طالونه علم ی د د کله پهمن د ین حق خبره ده د یق لو تالونه علم یو که تاسو پو په علمی یق سره یقن تاسو پو د که نه عبارت دلته جوړ کوه لما ال الحکو تقاسو لما الحاقو متقاسو تاسو بتقاسرنو اے غافلہ کیلی خوا لیکن تاسو علمی نه دے اصل کرے تاسو علمی نه دے رغرے لطرونن الجہیما گرہ یو علمی یقینی دے علم الیقین یو عین الیقین یو حق الیقین علم یقین دے استدلالی دے خوا. او یو حق اليقين اغه په مشاهدي سری د عین اليقين په مشاهدي سره بل حق اليقين اغه د ذورنبهه مرکب د دوړو سيستدلالو مشاهدي دوړو طریقه خامخ اوبینای تاسو جهنم بیا با اوینای د ران ثم لا تروننا عین اليقين برا بیا با اوینای په عین اليقين سره مشاهده بولوکه مشاهده ثم لتسالوا نا یو يزين عن النيم بیا په تاسو کې ګیدل تاسو نه او د غرزي عن النيما د نعمتونو په بارکه سمانا د نعمتونو د شکر په بارکه یان شکریا تاسو دا الله د نعمت شکر وکړلو کنه وختله تاسو دا الله د کتاب قدر کړو نو کړې تاسود <تصدر> اللہ ده کتاب ما سلمانا لیوکن اومد بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحیم والاسر انل انسان اللہ فی خسرین سورة العصر قرمکی تزہید من الدنیا ودہ دنیا بیرغبتی بیان شوا دی سورت کی ترغیب ورکی اعمال سالحوتا او مقصد ده صورت زجر بالخسران ده دی صورت الله پاک اول یو شہادت پیش کړی ده او خسران ده انسان منی بیا یو سولی اربعائی سلور ذکر کردی ایمان عامل صالح بیا دعوت الله یا صبر عل المصائب دسلو رسل چا داسی اصول او داسی صفات دي چا اسباب دي دسه د دفاع د خسران چې خسران نو به بچي امام شافعي رحمت الله عليه لکفت هاذه سوره دقق صورت کافیو کو چرتا الله ټول قران نو نو ایره ده زکه ايما علماء اقول الله پاک دین فراساتونه ورکړی دی ولعصر عصر خو مازیګر ته نو عصر خو زمانه ته ووئی نو ولعصر یو معنی وکي تاریخ دا زمانه غواړې ان الانسان لا فی خسرن یکن انسان خامخ په توان کې دی وګورئ زمانه د قوم د نوح علی السلام آدیاں سمو آدیاں پر است راځه راځه تاریخ ته تا زمانه تو ګرې چې دی انسان همیشه د پخسران پا کې پاتې شوی او انسان ته منې دا زمانه غواړه چې ته تاوانی ته تا منست دا عمر دا زمانه غواړه ګوم عمر ته واه که ستاد دا د ټول پتا منی غوا دینه سانان چې ته تاوانی ها الا الذين امنوا سواعدا كسانوا امنو شیمانه راوړی دی عقیده توحید دا مضبوطه عقیده دا یقین په الله جوړ شوی دی او عملو صالحات عملونه کړي سنت مطابق عمل صالح ستوی ماستر رحبی شرما حسن او شر شریعت ورته خسته دی اسي عمل صالح پنو عمل صالح نه ګرځي سو پرچه عمل کې اتباع سنت نه په اخلاص سره ایمانی عقیده د توحید یو سنت شاادو تودي او سنت نوم خو نه دی خو د شخه چې اق د تو او اعتبا سنت در ک را لکنه نوس بهته کې نه یو دو کاره په تاشوس دو کاره تا د او دو بو د نور خل لکه ی توواسه به ل بیایان بیانونه ب کو حق وصیتون بای بلتا کوئی دا حق سمان حق ندلتا مراد دغه غاقی دا توحید دا اللہ دین تینا مراد و تواصو بالحق بیانون با کوئی دا, دا حق بیان با کوئی دا اللہ توحید بیان با کوئی دا پیغمبا صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت بیان با کوئی معاشرہ بخص صفا کوئی خوا لیکن دی که ورے دا خبر دیر آسانا ندانوزکو و تواصو بی سبر وصیت بکوی نہ بکوی او بل ته سفر کول یو بل ماته سلیور کوي ور دي کی تکلیفونه راضی نه مصیبتونه راضی تشریعی تکلیفون هم دین او تکوینی تکلیفونه هم جسمانی تکلیفونه او مالی تکلیفونه بیا ګورا هر قسم تکلیفونه دا برداشت کوي دا سلور صفات درکرا ال نن تکام یا د خسران نه واتی ویل لکل همدا الذي <اللزی> جمع ماله وعددها يصف ان ماله اخلا صوره الهمزا ودي صورت کې مرمخ کې زجر ور کړې شو بل دلت زجر دې په وصفه کوي هم نه سره تخويفي اوخروينا یا مخې ګوره سلور صفات دا ځان کې ویراواله ده دل تسلور صفات بایانېږي چې دا د دینه ځان اوسه تېورې ده د سلور صفات چې ځان کې رانوالې نو اول وګوره اول دغه صفات سلور بایانې نوبیه توقيفي دنیاي ور کوي د دې سلور صفات نو انسان ځان سات او د دې ځینا په پخپله د سلور سوراتونو کې حالت د مجرمینو بیانای پدې سلور سوراتونو کې حالت د مجرمینو چګور کله د الله د توحید مسله بیانای کنا او تواصوب الحق شوی مستخلفه خلق را پاسي نو tham اني حملی ذاتی حملې کئ کله ستا پنا سب بکئ ستا په حسب بکئ تا کې با عیوب لټئ تا تو مخامخ کنزلی تا مها مخ کنزلی کئ تا تا پشیشا کنزلی کئ بس ست طریق سر چی دا بس خلقو په نظرونو کې ارتاو شي نو الله وی ویل لکل وهمزت اللمزا وهمزا غا چاته وې شي بس د مخامخ کنزلی کوي مخامخ تعن ونوي مو مزا غچاته دي کی مو مزا لو مزا غچاته کی چې پشي شاغه س کوي کنزل کوي په دې ردي وي اسی هو مزا هر عیب لګون کې لو کنزل کوون کې اسانه مانا خدا غزا ويل لكل همزه تبايدا لیکلله هم مزه دپاره د هر غه چا چې مخامخ طونان کوي حالاقت دی په مخامخ طو کوون کو باې مخامخ بدې را ون کوې چې پ ته مخامخ کنسللګې لو وړېڅ ورته و اللو مځ پوشي ش بد وون ک مع اغله سره طببع ده پهې ش ابونه کوي کنځې کوي د دا د دا دکاره کوي زمانه کې وګورم څومره چې مواهد اوغ پسې دا کارونه شروعدي سرګ شروع شروعدي په فسببکونوکیې هم شروعدي په هم شروع الله جا معلهات دا دا حقیقت دی دی چې د ممسله کې دیو بند نه شاادته اوسونه لري کاه بیا راځی بران او دیو بندیان ک څه फरक ده حرم مسله کدا غيب دانه په مسله کې ګور پس کومه مسله کې راخلکنه په قاعده کې ګور په اعمالو کې ګور صحیح ترجمان د مسله کې دی وبنده خلک دی حفاظت دی یو خدا هو مزدي لو بل الزی جماع ملن وعددن داګه کست دا کساندي جمع ملن وعددن چې جمع کړي د مال بس مالونه جمع کوي بینک ته منډی ووي مال جم کوي جمع کوي عد شمیر کړړی دی بس د خپل مال جم کوي او بشماري ځان سره حساب کړړی دی چې دومره کوروو شوونه دومره اره شوي د مال جم کو خ کوي نه ده الله پلارې د د په مال کې نه ځقات ش دی نه سر دخواات ش دی بس دے بیک بیلنس دے د د پیسا کی د جماعت د پارا سنشتی د مدرسې د پارا سنشتی د اللہ دا پارا سنشتی دا خو بس مال جمعیہ خو نہیتے بیزا تا حرامی سڑے دے معاہدین کوي کنزری کئی عیبو بل عیب پکی دا دے چې دے بس سیب جمع کون کئی دا مالوں نے دا اللہ پلہ رہ دے مال نا خرج کئی یا سبان نا مال دا د دا خیال دادې چې دا مال د دله به هميشه کی هميشه فاتي کی دا مال به دې څه کی اخلاقه کی نه نه سړیا مالدار څه به د دنیا نار صاحب دار نه پاتې کیږي خو او د عددد من نه دا هم دا, دا, دا, دا تیار یې خې د پاره د د فکو د مصیبتو جمع کړه د مال بیا عددد من تیار کړه دی تایاری ہے کہ دادہ پرد دفقول دو مصیبت نو بس مصیبت پر عزیزی دیکی او دیکیو مالہ پکار یا لکه مصیبت دم مخی شیکن او یا سب ون مال واخللا او گمان کی شد د امال چه د اخلا دو دل بس کی مخ جنت پور کی مخام دل چل ورتوی کنا یره د امال د دل بسو کی اخلا دہو جنت ته به رسی مقام دو خل ته به رسی ځکه دلته الله د معونه را کړي دي که نه نه نه رسی بهدي هلته خل ته بهې ووررس لیکن چې کله مال دا الله بلار خر چې کل کلله تاې نه دی ل ی بزن نه فل خوما خ مخه او به غورزورې شوې ف خوتمما په خومه کې خو تممه ت کې چې هغه کې ذااب چې دړډو کې مړوکېله تس نسکی او ماده کامل خوتمما. س شی غو تا د چ خو تا د نار الله المقدتو اور د لا د چ بل کړه شی ری ال تی ا ت طلعو چ حملی بو یا ل الافدا په ژوند منې ینه رسید رسیدلې وای د به دي زړه رسیدو ما تپشتې ده او ان ها له مو صدت یخن ن دا اور چ د پدیبا مو صدت نارځو کړه شی وای فی عمد ممددا اغا سنو کې هغه ډډ اگدو دوکی اگر ڈرڈستن بھئی دیو پاکی رائے ساری ایسی تصور کچھو ڈرڈستنی بیلکل دا سیو بس اور بھی بھلی اللہ پاک دی هر مسلمان مومنوں ساتھ بسم اللہ الرحمن نعیم علم ترک اے فادر ربک بی اصحاب الفیل علم اجال قیدون فی تظلیل سورة الفیل گرمہ کی سورت دشمن ذکر شو چا د مومن د سات دشمن دی کا دل ته سغه دښمن ذکر کوي چاغه د مرکز دشمن دی د مرکز د توحید دښمن نو دل ته تخویف دونی ور کوي او تخویف دونی مخه زجر نو واستخیم زجر د پس سره اور وانا د مراکز ر توحید سوق ش توحید مرکز را نه الله پاکی تبا کیفا رب د مرکز د توحید بیت اللہ اول الله جوړ کړي ده ابرا بن اشرف بن صباح صنعاء کی یمن کی ذکابت الله په مقابله کې او عبادت ځای او عبادت خانه جوړ بادشاہ ته وی چې دا خلقت نه رااړو چې څو خلک دي د توفق نه کوي چې دل تر رازي یو غیرتی عربي لا هغه پکې و هو کړا زګندگی پکې و کړا دل په و سره اله هغه سره دا ټینکو نه اوخه ټینکو نه سودا و اتیانو په و را روان دي وادي محصر ورته ی غیظ شراور رسیدله الله پاک به توت فکر کی را مسلط کړ یو یو کانې سره بس ډیران کی الله تبا کړ نو څوک مراکیز د مراکیزه توحید بیزتی کړي مراکیزه د توحید دروازه کوشش کړي نن تمام دنیا لګې دره مراکیزه د توحید سه د جماعتو مدارس مدارس نشتی علما نشتی علما نشتی دین نشتی, نشتی ختمه ده خبره لندا کوشش دا د مراکز ختم شي اوس یو پسې کرونا راو وخت منبر چرته سړیا یو بیماری د الله طرف نه راغله حکومت ته زمونږ په منګ ډیر سخماینده خپل د رايئت ور سره ډیر خیال نه ا موږ چې دو سه وی موږ پسې جمعه ته نه پرې خوځل سپون اوس پسې څه تر بي او تراوی اوس پسې پرې خوځي فرض منځونه اسي چانه کوله غي سه پرې خوځل ولی حکومت سیبوید اگر مکتا سپا حکومت سیب دا خودشیہ سیب حکومت دیکن علاکہ تا یو اقلیت دو فیصد خلقولا دستا حکومت تیز زلیل تزدان تا حکومت چلو تستا ریٹ نشتی پا یو لگو خلقوارے نتب اس جماعتو نصبان کې دا ملد سنینو ملد اگر چې بریلین دی خود سنین خودی کن دا عمل ټول د دوی دیخه دا, دا جمعهونه ټول د دوی دي ته حکومت پچاکه او ته سبا اٹھ واخله اغه د غف د ډلی والے چې ور سره کوم دی کنه د دلاغان سونین خص غیرت پا دو کې نشته ته تاسو د الله په دین غیرتونه چرته الله پ تاسو غیرت نه تا کیدا قوڑو پسی بغیر زریلو وړو پسی وړو پسی وړو پسی ګرځي زریلو او رازی بنه کار کو ملک کی، کی، دی ملک کې پدی صوبې کې هميشه حکومتونه دی خلکو دیرش فیر زکه صالح کلا امه مسلسل ا فختانه زړیل او دی علاقه تو غره کوڅو تو غره بجلی تو غره وبو تو غره روډي باندې روډ تو غره د سہولت د اسپاټال تو غره د کيل کود میدان تو غره چې شیخ و غره کنا او هر یو د دلسوي لګې د لې جنډي فورته کړی دا जिंदाबाद دا, دا, دا دلس صرف فل د خېټې د د دخبل د گوانڈی د علاقی خیال نشتی خواه دا پختانا آگا پختان دی کراچه تر آگل لے اللہ دی خیر کی خواه آگر آگل یو سړی یو مومن و الائل دا غل مر و مومن و من جو حرین واحدا مر راتین دو بار بار دوزہ دوزہ اکد دلگان و پا اکد چل کیزی شرم حای پکار دا جماعتونه مدرس بنا مدارس دغه وقوه خلقو وسره خیر خیرات تعاون کو دا مقصد دا دي چې آینده کل دا مدرسيونه چاريږي ځکه یو مدرس له تنخم ورکو دا مولینو مسنه دو به پړایي نکي لنګر نشتی طالب سبق وي فل پیسې سو خرج کړي جوړاړه دا خدا سیو فلاحي او داسې بهترین مدارس د دین بہتری انجوز دین اشتخاب اللہ و ای علم ترکی فا فال رب و کب یا صحاب الفیل اسو خانی نیولیوگن عبد المطالب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدایشن پانزو سرزی مخی دا واقع شید اگو پسیلت اوخان دا سړی خان آگئی سڑی ما برے چتہ دا دی کعبی پا بارکی هغ سره ان رابول ابل نه ل البته رن سییم نه وو ز خپل د چې مالې ذاخې په سره راغم دغ مالک دی او در سره ګوري د لږ مخک لاړشه الله دوړه ک نګورې تهه نګورې خبرېې نه کو فله را به سرهګې کار کړی د دا آتیا نوال اوسرا علم یجل قیدن فی تزلیل آیا نو گرزولے چل ددوی که ددوی فی تزلیل بیکارا او کڑیر قٹوی را دوسر را گلیو و ارسل علیہیم طائرن راویل اگل پدوی منی طائرن مارغان ابابیل دلی دلی پدا سیال کشی دلی دلیو ابابیل د حال دل طائرن نده اذا بابل مفرد چه ده ابالتن ده دلی دلی ماروان را لخه نو تر بی جارا وی شتل به دوی پکانو من سی جیل لخو درو پاخه کانی پور منی نفجعلهم کاسم مقبول پسوې ګرزول دوی پشانت ده هغه غایا خړل له شو ګور غایا خړل له شو نو په تنه لگی غایا خو شو خریدان نه لاړش اجیبا اللہ پاکیو یو اشارہ کڑے دخوا کعاسم ویلیکی کعاسم ماکول مانا وراست ہو اخرجت ہو من الدوبر گایا اخری ویو خوڑا کم چیز رعوزی کنا نو مانا دا کعاسم ماکول دا دوین اگا غشان اگا پشانت دا غشانو ناغا غولو چغه نری نری شیه بدبودارېخه چې کانې بوله را پرې خود یو ډیران وبروت او بدن نه وېدا بین خود او مېده مېده شیبو لیل اف قریشن بسم الله الرحمن لیل اف قریشن ایلافه مرحله الشتاء والصيف سوره القريش دې سورته کې زجر دی په محبت د دنیا او د او د دی توحید تا مخ یو ګراته خوف ور کړې شو ندل تو تزحید من د دنیا دا دنیا به رغبتي بل دشمن خي چې بازي قسم دشمن دا سي جتا سره بنا سي هغه در بدرتيومې خي وګ ویدر ته خوستا مجلس کې وراسي لیکن ستا خلاف پويخا اغه ستا خلاف ستا د مرکز خلاف ستا د عقیدې خلاف ستا د نظری خلاف پر چار تاسو ول نو هغه به دا غشنيني خوري دې صورت کې اول الله وایي چې د مکه چې دا د اممنګه واره ده دی کې ډوړه هم ډیره د امامن ډیر زورونه وور کې قیانو ته ق غټه ق وه په عربو کې پیرانو پیران پیرخان وه او د دی کاابت الله د وجه نه پیغمبر خدا صلی خ دا وسلم لم په کې پ شي قش ډېرټ لیکن دی قریشو شو به دا ټول تمام عزت جوړه په کعبه الله د وجنا او کعبه الله جوړشه د دقیقه د فاره چې خلق پکې پریکټیکلی د الله توحید په جهنی د الله د توحید مرکزو او مقصد له جوړو هغه مقصد نه خلاف روان شو پیران صاحبانو یمن ته به سفر ای کولی شام ته کولی او خلق قبر ته میاغان صاحبان را ل ستدان صاحبان را ل مثال کیتهره دا غډر غټ خلق را غلې خلق بوله توحید ته حای فرقوله او فطرې مری مطلب دا ده خلق ځان ناګیر چا پیرا کړو الله وې سړو سفرې کوي ایس خبرننده د کوم شي د وژنې تاوسته عزت مې له درا شه دا قدر خو کوي کنه لیلا فی قریش لام کیا گر چڑیر تو جیاتیو کہ لئیلہ لام دا تعجب د پارا دے لئیلہ فی قرائشن تعجب دے پمین دا قرائشو من سبت سے دے اللہ وینا ایلہ فیہم رہلتا شیطائے محبت د دوی مینا د دو دوی دا سفر د جمیه د اوری سران دوی سفرونه کوي یمن تر وان دینه شام تر وان دی یخنه کیوځه گرمای کې پرځه الله وی د غمین دی کوي سفر دی کوي محبتونه دی کوي لیکن خبر ادا دا الی اعلان متعلق دی فل یعبد سرا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس بندګۍ دي خاص کي دوی د مالک د دې کور فَلْيَعْبُدُ مخیمه ویل ابن عباس رضی الله عنه وی کُلُّ عِبَادَةٍ فِي الْقُرْآنِ هُوَ التَّوْحِيد وحد وحد عبادت خدو د الله وم کو خدا غیر الله وم کو مشرک د الله عبادت کوي خدا غیر الله وم کوي نظر نیاز دا اللہ پنو مرکی نو دا غیر اللہ پنو مرکی ننا دولا پکار دا دی فلیابدو پزوی دی عبادت دو کی عبادت دی خواست کی بندگی دی خواست کی دا مالک دا دی کور اللذی اعتما ام من جوعی و آمن من خوف ورد دا دس ازاد تے چتازو خبار تر بازا گرز الله اللہ تاسو احسانات کری دی دا دی کعبت اللہ دو جنا دا غزا ته اطعمهم شي خوراکي ورکړې ته دران من جوعن د وجد لری کول د لوګينا من جوینه لایزالۃ الجوع خوراکونه ورکړې د لوګي د ختمولو د پاړه د لوګي د نه د لوګي د ختمولو د پاړه هر ځکه با خلق اوګي اوګي او مکی ولا ماړو واامنوا من خوفن دی دوی در آمین دی یر اینا بار امن ورکه ده د ویلرا امن خوفم د يرینا بر خلق ته امن نو نذکر انګی الله پاک دی صورت کې یوازې قریش نه دی هرغه مولا عالم د قران نو دا حدیث و او د حدیث او هغه ذمہ دار خلق د دا دا دعوت والا خلق اګوېله الله پاک ورکیومخه امن او امان سره دی لیکن اګوېله فقار در چې صرف د مولای پنوم د پیرای پنوم د دنیا نه ځه خېړې ډکه یې د دنیا سره شته ضرورتانه لکن د الله توحید بیانوا د الله وحدانیت بیانوا د پیغمبر سنت بیانوا خا ارا ایت الزی یوکذو بی دین فذالک الذی یدعو الیتیم دا سورۃ الماعون دی سورۃ الماعون کی ضرورتانه صفات قبیحو د مکذبینو زجر ورکه په صفات القبائح دل تا زورم قسم دشمن چه ظاهر من دوسته لیکن خو بیا ساب اسکه پرا بغنڈه کوي فا ګور دل تا هغه او صاحب بیانې مخه صورت الهمزه کی بیان کړو نو هغه هغه وصفه کوي هوګه چې هغه متعدی نه بلکې هغه العزمی وغه کې خپل یو کارداسي بلکې متعدی وغه هغه سره مسلمانانو ته تکلیف راځو ایمان والے ته تکلیف راځو دلته دا داسې صفات ذکر کښ پک چې دا د پدې خصلت کې او طبیعت کې فطرت کې د نشید خسیس انسان نه په دې صورت کې یو فرق هم بیان کړی دی چې یو سړی ویژه دیندار ام نو بل ویژه دیندار ام یو ویژه دین منون کې بل ویژه دین مونږ کې ام الله yra شذ اشفق صفات وګوره پته برته ولګي چې دیندار څوک دی دینه څوک دین څوک مانی دین څوک نه مانی ارا ایتالزی یو کذیو بيد دین ایتال دې دلې دې ай خبره په حال داګه سړی مانی ایا تعجب ده په حال دغه سړی یو کزیو به دین چې تخذیب کوي د دین دین قیامت دین دین شریعت قیامت نه مڼي باز یده چې قیامت هم نمانی. دین شریعت نه مڼي تخذیب کوي د دین فذالک الذی یدعو الیتیم د شوپه فذلك الذين نتقذع غسره يدعو اليتيم ا چدی کی ورکی یتیم لرا یتیم لدی کی ورکی مراد یتیم نوم ډیر اخلي د نهایته اظاف زواف اخر حل نوم د یتیم اخلي کوم ټول کمزور زوافات نه مرادی دا غسره دی چې وونو تودری د کیو سره وی لرشمن لرش ن خپل له پارټاي ولا در نکي خپل د اوټ وال در نکي دا دي کله دغه کمزور خلخ زو عفا د سکه په دکو ويخه دک یو خبره ده الله دويم ولايه حظ ولا تعامل مسكين نتيزه خلخ په تعام د مسكين تعام د مسكين مخې تاسو مونږ ویلو تعام د مسكين دا معنا د الله په نوم سي شي دکه مسكين له خوچ ورکولې کی د الله په نوم نتیزه خلک پدې چې د الله په نوم څه یې ورکې نه د الله په نوم سور کوي نظر نیاز منخ ورکې د غیر الله په نوم ورکې دلته مده مستحق له خوراک نه ورکې غیر مستحق له دا دا کنه ولا يحز ولا توامل مسكين چوکوه مستحق نه دی اغلا مې له د کرونا کې پی سي هغه تمه له ادک کرنگی عام دنیا کیوں گو را چه کم مستحقین خلق دے جو اغوی تا سشینے ملے غیر مستحق دے ملے گی فوائل للمسلیم دا سوالو ندی دیخو دیر منزگوزار دے منزگوزار دے منزگی اللہوی فوائل للمسلیم تبا ادا منزگوزارو منزونه چې کې ویډیو راتابهیدہ مزګوزار ولله صلات تبایدہ الّذین من صلاتهم صاون دا هر مزګوزار نه اګه دی، چې دوی د خپل منزور نه بي خبر دي د دې سمانه من نه بي خبر اړید خوشو خوزو سره لګي دي نن دا کسان دي هما صلاتهم چ دوی د حقیقت د منځونو نن صاحون به خبر دی دوی د منځه حقیقت نبی خبر دی د منځه حقیقت د الله توحید او من الله په موږ کې ته وګورئ اول الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله نو قیام رکو کی اللہ نو او رکو ګور ټول کې توحید خې من خو مغتداوی چې د الله نو و غړا او د تل ته منځو کې د اجي سیم نوو جنبي غیر الله پس روان اگر موشر کو موشر کو د دی زماني مؤمن د به لیدر پسي زي خان نواب پسي بازي چې وره س شيطان حاصل کم خه الک تامن ز کو چې والله نه بقرار ايو الله تبذن نزديكوم د دمنځ حقیقت نه به خبر دی چې مون صدې خه د مون سعرات الذين يراؤون الذين هم يراؤون ی رجی دی خو چې ګورو کنا دی خو تیر ک خیرات نکي لویا پیسې ورکي الله وداه ک سان دی وهم ی راونه چدو ریا کاری کوي ځان خی خلقتا اګه ورته پټونه راشي اورتوه چېو زرو په خرج راک نشتی ما سره نشتی اواسي بده تا دی گونه باندې کړی او دا ډوډیا نه دی او دا درز غرب دی او لګیا دی ښا دا صرف د اکلاوت الله وي الذين هم یراون دا صرف د اکلاوت کی خلق او تخپل چې زمو خلقسو کی تعریفو کی ښا ويمنهون المعون قران امنا کید یالمعون لکشه منکوی لکشه مالګې پورې و غړې ک نه وواړی بلیل چا نه وواړی ل ک نه وواړی نه نن دا یا کار خلک دی مهکر دبي شلمانې د معون کړي لیکن معون خو یو نه دا چې دا کو موکړه لک شيتهوي یا ماون کللو معروف هر ن کار دے منکی او معروف کو المعروف نسیش مراد دے توحید قرآن توحید السنت منکی دے المعون منکی خلق لراد سیشنا دا معون نا منکی المعون دا قرآن دے سنت دا خلق منکی دا دا کار دا, دا دے دے که سخیراتو نکی که دا دے مونزو نکی دے حقیقت ننے دے خبر سکر کئیو موحد راشی قرآن شروع کئی قرآن بیان ای دې قران بیانونه ته نه پوري بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطيناکلکوسر فصلی لربک ونحر ان نشانانک والابتر ګوره دې زنه نبی صلی الله علیه وسلم ته خطابات شروع شو دا و سورته نه پدی کې خطابات دي پیغمبر تا او دې کې اصلا ته صلیده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تا مخه ګوروي <گرائی> وکنه <بیگنے> مخه صورت کې <کی> حضور نه ورکړه نو په دې صورت کې آرکلا چې ته دین منون کې شوی دا الله دې دی دین منون کې <کے> نو الله بدلا خیري کسيرا کويخه دري عمر د مغلوبيت د دشمني ذکر کړي دغه د صورت مقصد دري خبري ځان کیراول دري د الله کتاب خلقا عبادت بدني کوي عبادت مالکی الله بسا دشمن تباہ کی شيستا سومره دشمنان دي الله پاک وي تباحي لیکن کله چې تا دا الله کتاب لاس کې راو او تا کې عبادتي بدني او معنوي عبادتي مالي او معنوي يا په دې طريقه سره چې الله وي دوكاره او کنه دودل کوم ته عبادتي بدني وکال شرک په عبادت چرته ونه کېونه شركي په نيونه کې د هر قسم شرک نه ځان وساته عبادت دی بدنی عبادت دی مالی دادے رمضان شواے والا تو ہجرت واے والا او گنا مشکل کو شائے والا او گنا عبادت دی والا لرو کا حاجت مشکلات پاک ترا مدد شواے او نذر نیاز منختہ د الله اللہ پن مکا د دروازہ کر دیو کڑاکن